Ja, ja Ska vi höja upp här då och... Ska höja Dra på lite power här Så ni hör mig bättre Vänta lite Ja Kommer allt på en här då Jaha. Ska vi se vad vi är någonstans här. Eh, vi har inspelning i alla fall. Vi sänder från C-daten och spelar in också nu schemalagd från Rarma Radio. Jag måste lyssna på hur det låter på B-daten också lite grann här. Ska strax komma igång här. Mycket med det tekniska här, jag var ju tvungen att uppdatera också Radio Länsman och Radio SD, nya program här. Vi har den 4 oktober 2014, 2014 10.04, det är lördag och vi är ute, direktsändning live från Dalarna på Sverigekanalen. Spelning sker också schemalagt här Det nya program från Radio SD och Radio landsman som jag har uppdaterat här jag måste ju sköta två, två datorer och sköta en del en hel del tekniska saker också men i alla fall ute i sändning ni lyssnar till Sverigekanalens webbradio från Dalarna Södra Dalarna ansvarig utgivare är Gunnar Andersson Ja, jag är inte så pigg kan jag säga. Jag är inte så klar i knoppen, i skallen. Men jag ser ju att det spelar in. Och det kommer bli så att det är bara C-datorn som ska köras på lördagarna i fortsättningen. Det är bara C-datorn som har kontakt med Stockholms närradio. Jag kommer att ta bort anslutningen nummer 5 på Winampen på laptoppen eller D-datorn och lägga in kanal 5 där. Och ta hem buttprogrammet och lägga in kanal 6. Alternativt kanal 7 också på buttprogrammet. Så Det är bara C-datorn som ska gå på lördagarna och det är bara C-datorn som kommer att ha anslutning till Stockholms närbyförening i fortsättning också. Ja... Det är mycket, lite i vecka var det minns här. Och programschemat är uppdaterat också. Korta.nu, snedsträck veckans program. Det är mycket som händer i veckan här. Lite för mycket kan man säga. Jag är inte så alls pigg idag. Jag är ju väldigt seg i kålan. Nu är hela hall ute här. På kanal 1 och 2. Samt kanal 5. Live direkt från C-datorn. B-datorn kör kanal 3 och... Ja nu sa jag något fel. Från C-datorn kör vi live. Från kanal 1, 2 och kanal 6. Från B-datorn så körs det en spellista från WinNAMP på överkanal 3, 4 och 6. Det måste väl stämma va? Nej, det blev det fel i alla fall. Nu ska vi se hur det är tekniskt här. Det är kanal eller C-datorn kör kanal 1 och 2. Och kanal 5 är också ansluten. Eller anslutning nummer 5 på Winamp är också ansluten redan nu till Stockholms närrådeförening. Där vi kommer ut klockan 18 till 18.30. Men kanalerna är ju kanal 1 och 2. Och kanal nummer 6. B-datorn kör ju kanal 3 och 4 samt kanal nummer 5 på Winamp. Och där vill inte programmet fungera anslutning nummer 5 på Wi-nampen på C-datan är anslutningen till Stockholms närråddeförening vi kommer ut klockan 18 till 18.30 på Stockholms närradio ja, det var nya program från Radio SD och Radio Landsman idag Med Radio SD var det ju David Lång han skulle ha gjort ett nytt program förra lördagar, men då var han ju sjuk då. Så buttprogrammet vill inte fungera på B-datorn och även ett podcastprogram med ett ljus någonting, det blev helt galet. Så jag har jag inte hunnit med att åtgärda heller laptopen där vi ska ta bort anslutning nummer fem. Till Stockholms Snärradio ersätta med eh, den nya kanal 5. Installera buttprogrammet och lägga in kanal 6. Alternativt extrakanalen med en Icecast-server och lite speciell inloggning där. Extrakanalen nummer sju. Gällarehornet.webnode.se är numera en domen eh, som är betald för 124 kronor för ett helt år. Som heter sverigekanalen.com. Alltså sverigekanalen.com. Det är våran... Ena hemsida på webnode.se. Jag skapade även en annan hemsida på webnode som heter sverigkanalen.webnode.se. Det kommer upp en lite tråkig reklam där. Den ska ni inte bry er om. Den räknar ner och försvinner sen. Och det är inget fel på er dator. Det kommer från kast.fm. Man har inte betalat så det blir det så här reklam istället. Överhuvudtaget när det kommer upp sådana här saker, att det är något fel på det, dator, det måste åtgärdas, det håller på och blinkar och, och sådana här saker. Då ska ni inte bli skrämda utan det, det räknar ju ner det här, så kallad ads. Sen försvinner det. Det ska ni inte klicka på. Inte alls. Jag har lyssnat trådlöst också via Philips trådlöst sänder och en högtalarbox också med sådana här hörlurar från Philips också med öronkrokar så jag får en extra volymförstärkning också jag måste lyssna på hur det verkligen låter också via B-datorns fördröjningssignal också ansvarig utgivare är Gunnar Andersson och jag sitter i långsötan här, jag var ju nere då till Hedemora här i i torsdags och jag var färdig i februari sist det Var det fem hål ganska så små var de och det var inga sprutor och det var bara en tand som det var lite smärta på. Och en blev ganska dyrbar för det satt ganska djupt där. Men tidsmässigt var det kortvarigt. För det är inte kul att ligga i en tandläkarstol. Och sen sa jag så här, och vi ska inte vänta ett helt år. För då hinner det bli några hål. Utan vi kommer efter kanske sex månader på kontroll. Och kontrollen kostar 625 kronor alltså. Det är det var ju 500 kronor i många år Men det Tar man alltså 625 kronor för En undersökning helt enkelt Och det är ju på tok för mycket Helt enkelt Det är alldeles för dybart Det var inga hål Som jag hade trott Hade vi väntat nu till februari 2015 Hade gått ett år Då hade det blivit några Som hade kasat några tusen lappar Medel utan sprutor och medel utan, medel utan smärtor. Och jag har inte så många bussar att välja på heller. Jag får ju sitta så väldigt länge också. I faktiskt flera timmar att vänta på. Nästa buss från stationen eller resecentrum Hedemora upp till Långsötta. Som heter 265 numera. De flesta turerna har väldigt få resande. Och det är några enstaka turer som fylls upp. Så det blir fullsatta bussar med, med skolungdomar också som inte får gå på högstadiet längre i Långsötta. Nu eh, hade jag ju sån tur då att jag behövde inte vänta i tre timmar. Alltså tre timmars väntan på en buss tillbaka till Långsötta. Det var bara en undersökning igår utan... Den här invandraren körde bussen väldigt snabbt så att han kom inte fram till Hedemora centrum klockan 10.56 utan det kanske var ja, 10.48 kanske sådär någonting efter där, 49. Så att eh, jag hann ju med bussen från Myrgatan klockan 11.17 och det var inte många resande där, ingen följde med från station heller. Att få ta resan med väldigt stora bussar. Det borde gå att göra lite mindre bussar, tycker jag. Äh, inga hål. Men det var en viss mängd med tandsten. Men det är inte sån omfattning att det var några hål. Det var på gränsen på två mindre. Men jag ska nu för första gången gå till en tandhygienist som heter Åsa. Som jag tror jag har sett några gånger som är en, en tjusig dam. Och det kan bli ganska långvarigt där, kanske en halvtimme och så Och kosta också, men det får man avbetala För hon rengör ju då väldigt noggrant varenda tand och blåser rent och lägger på flor och grejer Så tand efter tand blir det rengjord Och om det rengörs så blir det inga hål Jag har även fått en sån här grej med, med en tandtråd också som man kör in och rengör Och det är väldigt svårt att komma åt på sidorna också längst Längst bort så att säga på vänster och höger sida. upp och ner så är det väldigt svårt att komma åt. Va? Men den är väldigt bra i alla fall. Jag fick ju tidigare av en kvinnlig tandläkare som var från Norrland som slutade. Men de böjde sig bara uppe på toppen där. Men den här är väldigt bra. finns på apoteket också. Längst fram så säger jag upp och ner och lite grann åt, åt sidorna så funkar det bra. Men ju längre åt sidorna längst bort där inne så är det ju svårt att... Hitta mellanrummet och komma in och, och åka upp och ner med den där tråden. Så att om det rengörs nu så blir det inga hål. 30 oktober då, klockan 11. Och det kan ta cirka en halvtimme någonting och det hållet där då. Och sen har jag ju då nästan tre timmar och vänta på en avgående buss tillbaka i Långsättan. Så att det blir ganska tråkigt. Och det var tråkigt väder också. Det hade varit sol här i flera dagar men självklart så var det ju inte det när jag skulle ner till långsyttan jag är ganska sällan där nere på ett helt år och tack vare att nu att vi går tätare och inte väntar ett helt år så hinner det inte bli hål det var på gränsen men om det rengörs så blir det inga hål i mars där var jag två gånger faktiskt till en tandhygist en äldre tant som har slutat nu jag minns att hon hade sportradion på På hög volym Och en gallskrik, gallskrikande sportreporter Så fullkomligt överrålade ja. Jag ser vad som händer Uh, ja, ja, jag har en Kyste dig, kyste dig Och jag tror att vi har Någonting som vinner, något som finns kvar Som aldrig försvinner, släpp inte det Ge det en chans till Jag vi börjar om vi börjar Vi börjar om igen För där finns något än Vi börjar om igen Om det är kärlek du vill ha som lovat att du säger till För känner du som jag och är det kärlek du vill ha. Kan inte hjälpa att jag går så rakt på sak. Men det jag ser nu, jag det faller i min smak. Undrar hur många chanser som man får i sitt liv. Varför ska man tveka nu? Och slösa på sin tid Om det är kärlek du vill ha Så lova att du säger till Vad känner du som jag? Ja då kan det gå som vi vill Ingenting kan gå snett när det här känns så rätt Kom ihåg de ord jag sa oh, oh, oh. Om det är kärlek du vill ha nu kan jag känna att vi har någonting på gång Nu sjunger fåglar vår egen kärleksfulla sång Se de orden jag saknat, ge mig allt jag vill ha Måste vara lyckligast i världen just idag Om det är kärlek du vill ha så lova att du säger till då känner du som jag Ja då kan det gå som vi vill Ingenting kan gå snett Nej det här känns så rätt Kom ihåg de ord jag sa oh, oh, oh. Om det är kärlek du vill ha Jag vet inte Om det är här Jag vet, inte. Jag vet inte. Då blir det svågare. In på externt ljudkort. Nu är det stark signal igen på mikrofonen här. Jag var tvungen att tämma min blåsa faktiskt. Det är enorma problem med blåsan här. Men när jag är ute så är det väldigt lugnt. Jag var inte kissnödig en enda gång gången jag var nere i Hedemora. Nu är det starkt igen på mikrofonen här. Släppte där. Ja. Så att eh, om man rengör nu så blir det inga hål. Och det klarar jag väl inte av. Han vill att jag ska gå till Thailandregistern om sex månader. Eh, sen talar vi om januari men då är det ju full vinter. va. Och sen sa vi november. Då blir det 30 oktober istället nu. Då. Klockan elva. Och äh, Åsa. Åsa. Inte förlåt. Åsa. Men äh, hon... Äh, det kommer ju blöda och hon skrapar ju med vassa verktyg och blåser rent med tryckluft grejer. Men det är tand för tand alltså som rengörs. Va? Och då blir det inga hål. Om det rengörs va, så blir det inga hål. Och jag kommer inte klara av det själv. Och vänta sex månader, då är det i hål i alla fall. Va? Så tipset är, vänta inte ett helt år innan ni går till tandläkaren. Utan ta ungefär efter sex månader, alltså tätare kontroller, inte, inte efter ett år. Då hinner det bli några hål. Och i mitt fall så var det inga hål. Och det är inte, inte för mycket tandsten så att det blir hål. Men det är en viss mängd tandsten och det måste rengöras. Och det klarar inte jag av själv riktigt här. Utan det blir tandygesten då. Och det kan bli ganska dyrbart också. Hon 7-800 kronor. Och det hon håller på, säkert minst en halvtimme och så. Sen får jag ju vänta nästan tre timmar. Men förhoppningsvis då. Sen ska jag ju inte ner på hela vintern. Och sen väntar vi inte ett helt år. Till ja. Eh, oktober 2015. Utan. Då tar vi ungefär 6-7 månader, då är vi inne i maj 2015, då är vintern över stor del. och Då tar vi en undersökning och kanske inga hål, men en viss mängd tandsten. Då tar vi ju tandhygisten igen. Det viktigaste är att man inte har några hål, så man går ju hellre då ungefär kanske en gång i halvåret till tandugisten som rengör från tandsten. Ja, och jag hann ju med bussen också hem då ja. Det var bara några fåtal resande. Men 13 oktober då får jag vänta nästan tre timmar. Och den bussen som går 14 och 17 då från Myrgatan. Den fylls ju upp med skolungdomar från det här eh, ja Martin Koch gymnasiet tror jag det. De har ju tidigare gått upp i Långsättan då. Så där blir det ju faktiskt nästan fullsatt buss. De ska upp till Långsättan och Skärmsund, de här ungdomarna. De la ju ner högstadiet i Långsättan, va. Men övrigt så är de allra flesta bussarna väldigt få. Väldigt få resande helt enkelt. Och nu hann jag ju se att uh, ner åt Hedemora några kilometer utanför där, Och ni går in på dt.se då, det var en pojk och flicka man hade sett en varje. Och det ska vara en varghane och varghona. Och långsyttan vargrapport, vi samma varg har sett i Stora Sedvi och rörsyttan, dagliga rapporter om varg och Jag såg ju en sak för Några jag har inte, Nu den 29 oktober har jag bott i tre år här men Ja, det kanske var ett år sedan och jag tog en promenad kan man säga mot Västerbyn som hette Västerby förut. Delvis ut med den gamla järnvägen som följde sjön Lången där. Och sen upp på den övre vägen. Och när järnvägen fanns där så fanns inte den undre vägen. Det var så alltså en smalspårig järnväg som sen blev en grusväg. Då fick man bara åka den övre vägen. Och det är väldigt högt. Det är mycket högt. Och det brukar blåsa också. Och det är en otrolig utsikt. Det är ett stort jäkla kalhygge där. Det är inte skog den här gången. Men det är ett enormt kalhygge. Och man ser flera mil bort Höga Berg. Bara Höga Berg. Och man ser vindkraftverken utanför Garpenberg. Och eh, eftersom eh, skogen är borttagen där. Det är ett kalhygge i princip. Så ser man ju enorm utsikt. Och jag gick ju mot. Tillbaka i långsuttan i en mycket extremt hård nordlig vind va, som right up in your face så att jag var tvungen att tämma blåsan och vände ryggen mot långsuttan då och tittade på vindkraftverken och sen precis när jag måste gå mot den här vinden alltså då så ser jag en varg som korsar grusvägen väldigt snabbt så att den, det är bara några sekunder då så är den är en övergrusvägen och så upp och se in i skogen i riktning höger mot Östansjö. Inte på själva vägen utan var lite grann norr nor nor om den här vägen. Rakt över vägen och se in i skogen. Stor, lurvig med lurvig svans. Och sen är tårarna rann ju utan den här blåsten alltså. Och sen kraft är och sen gick jag upp för den här backen och hämtade min snotras och stirrade in i skogen där men det fanns ju ingen varg som stirrade på mig men jag, jag tänkte liksom det gick ju så fort är, vad kan det ha varit sju sekunder kanske och så var den borta va och den här blåsten gjorde att det var svårt att se vad det var jag såg egentligen det var ju inte någon liten rev precis utan det var ju en stor lurvig kraftig varg va? och det, vinden kom så att säga från vargen mot mig så att den kan knappast ha känt men den bör möjligtvis ha sett mig och sen korsat vägen och in i skogen för att inte möta mig och så ska ju en varg bete sig men den här vargskräcken till exempel det, det, det, nu har ju någon varg tagit in också här då men det finns exempel allt fler exempel på närgångna närgångna vargar en skolflicka en gång på en cykel som blev förföljd av en varg till exempel va men att möta en björn det är nog mycket mycket värre alltså. den är ju så enormt stor så där kan man inte överleva helt enkelt men, men närgångna vargar är en sak men faktum är och de dödar ju då hundar och få och får och höns kan de döda och katter och så men det finns alltså inget exempel i Sverige här i modern tid inte ett enda exempel finns det på ett, en enda varg som har gått till anfall mot som älgar kan göra till exempel och även björnar. Har en varg i modern tid gått till anfall mot en människa, mot ett barn till exempel. Gått till anfall, skadat, dödat, nej. Närgångna, nyfikna, ja. Och de kan då ta katter och döda hundar och få får och så va men inte människor och inte barn så att eh, de dödar inte människor och de dödar inte barn men de dödar hundar ganska många dybara och eh, får och höns och katter kan de ju döda och marsvin och grejer här men eh, risken att de ska gå till anfall den, den är ju nästan noll va björnar händer ju att de går till anfall och en björn är ju så gigantisk det fina med vintern är ju att björnen går i ide också så det ska vara varje revir på gång och varje rapport från Långsyttan och Stora Kedvi och Rörsyttan har tydligen varit dagliga det ska bo någon skogsinspektör i Rörsyttan också Säga hej till dig som jag gjorde för när saknade den blir svår. I, I dina ögon att du väntat mig och att kärleken blir större år för år. Vi har På. Här i vår värld, och med fasid i handen, kan vi stolta på oss själva, du vi var. Den tid vi har tillsammans tar vi bara på, där vi sparar alla minnen till en dag. Och i nattens mörka timmar kan vi tänka då Vi har haft det bra i livet, du och jag Vi har vandrat och något målet Vägen som var för oss på, den gick vi på här i vår värld Och med facit i handen Kan vi stolta få slöja varann Kan vi stolta få säga varann, nu vi vann Här i vår värld, och med facit i handen Kan vi stolta få säga varann, nu vi vann Här i vår värld, och med facit i handen Kan vi ståna för så jag du biver. Kan vi ståna för så jag jag är inte den som skriver långa brev men du ska veta att jag alltid tänkte på dig att jag ångrade mitt svek och hur det blev jag tog till en annan del Av landet Men jag kunde Förber jag om ett tecken ifrån dig Bara gå förbi Går jag undrar Är det bättre om jag glömmer Och jag tvekar När jag närmar mig dit hus När jag tittar upp Så tror jag att jag drömmer i vårt enda fönster brinner det. Ett. news and all. Kommer! She gave her smile to me, I almost dropped down dead. Carol and Cecilia My heart is jumping crazy When I look into your blue I'm a lover Du har lärt mig känna att allt sin nya perspektiv Ända sedan den dag vi mötes, är det bara du och jag Kan mig älska någon annan, finns ingen annan jag vill Ja, den vi mötes, är det bara du och jag kan... Ja, eh, nu har vi lagt om i soundcard här Så kan jag väl lyssna hur det låter då Jag har fått lite starkare mikrofon igen här Det faller ur förut här Men det ska vara mer stabilt Vänta lite. Där. Nu har vi en stark, stabil signalstyrka på. Ja, jag tyckte innan på hängde så där. Det är lite mycket med det tekniska här. Jag måste jobba med olika saker och två datorer. Jaha. Min medhörning blir mycket stark. Men jag hör att det blir bra på ljudsignalen. Ja. Ehh. Uh. Vi har den 4 oktober 2014 här hos Sverigekanalens webbradio och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Från C-data och i fortsättningen kommer det bara vara C-data som har anslutningen till Stockholms närrådgeförening. På den bärbara datorn så kommer anslutning nummer 5 på Winampen till närrådgeföreningen tas bort och ersättas av kanal 5. BUT-programmet kommer installeras och läggas in kanal 6, alternativt Icecast Servern kanal 7. På B-datorn vill inte but vara med. Hon är 16.46, vi kör live från Dalarna. och Det är Sverigkanalens radiolörda. Och Karbstripan eh, kommer också vara medsan från ungefär efter 17.00. Eh, vi har ersatt också på Skype heter vi nu Sverigekanalen. Alltså på Skype i fortsättning heter vi Sk Sverigekanalen. Men... Jag vet inte... Karbstripan kommer anropa Dalagunnar. <tryrna> ja... Vi heter alltså Sverigekanalen på Skype och på Twitter heter vi Dala Gunnar och Sverigekanalen. Gällarhornet.webnode.se närmar sig nu 11 000 besökare. Enbart under september månad så var det nästan 4 000 besökare. Och som vi också kan lyssna till Sverigekanalens alla kanaler och även ytterligare ett antal inbäddade spelare. Uh, på Skype heter vi nu Sverigekanalen. Och Vi får se om Karpstrypan kanske anropar Dalagunnar där. Jag kanske ska logga in med som Dalagunnar. Och vi har plushilrokontot också 634-252-1. 634-252-1. Och eh, vi har alltså då den 4 oktober 2014. Och utgivare är som sagt Gunnar Andersson. På Stockholms närradio har vi sänt i över 26 år. Men eh, sändningstiden 17 18:30 är ju inte kvar. Vår gamla skruppliga halvbrinda tekniker 76-årige Geo Limberg tagit över mellan 17 till 18.00 och radiofrekventa. Men halvtimmen mellan klockan 18.00 till 18.30 den är kvar. Så vi har en anslutning här på Winampen på C-datorn som är ansluten då till Stockholms närade förening. Det är bara måndag. Och webbradion har en dålig ljudkvalitet. Men vi hörs över sändaren i Stockholm på 200 watt mellan klockan 18 till 18.30. Och även över webbradion. Det är naradio.se. Och ja, det är så mycket kartadresser också. Jag skapade även en he ny hemsida också på då som heter sverigkanalen.webnode.se och reklamen som dyker upp där den ska ni inte bry er om för den räknar ju ner och försvinner bort och det är inget fel på er dator så tog jag hem också här en spelare också, caster.fm radio player så att det är ju väldigt mycket med det tekniska och eh, hårdisken på B-datorn verkar ha sagt adios amigos där fick vi hem en helt ny hårdisk på 465 GB och har fört över mängder med ljudfiler via archive.org från C-datorn. Det var kanske 400 000 eller mer digitala ljudfiler som försvann från hårdisken som verkar ha... Den nya hårdisken är mycket liten och går faktiskt ner i bröstfickan. Det är alltså en mycket liten hårdisk och jag har ju aldrig sett en så liten hårdisk förut faktiskt. Sen kan man ju ha USB-minnen och sådana här minneskortgrejer också faktiskt i olika storlekar. Vi ska starta upp skypen här och se hur det ser ut där. I karpstrypan kommer väl anropa Dalagunnar, vet du? Och då kanske inte funkar med att jag loggar in som Sverige-kanalen här. Så att det ju, jag måste ju sköta mycket tekniska saker här. Det bästa vore om det fanns en person som höll låda i mikrofonen. Men jag måste sköta liksom allting. Och så är det ju för det mesta nu i radioproduktion. Att den som pratar sköter också det tekniska. Och de sitter framför datorer och sånt. Och här är det nog bäst att vi loggar in som Dalagunnar faktiskt. Och inte som... Sverige-kanalen som Karpstrypa nog kommer logga in eller anropa mig på, som Dala Gunnar uh, uh, Jallarhornet.webnode.se hade ett nytt rekord här i september då. nästan uh, nästan 4 000 besökare eller över 3 800 besökare som också kan lyssna på kanal 1 kunde jag se att det var cirka 1100 lyssnare och antalet länder har minskat och så det har det ju gjort Programschemat har justerats också. Vissa program har utgått åtminstone som schemalagda program. Vi har totalt sju kanaler nu. De nya som har kommit här är kanal 5 och 6. Kanal 5 körs förnämndast från B-datorn men kommer sedan att kunna köras från D-datorn eller laptopen. Plus extra kanalen som en icecast Server och inte Shout Coast Server. Från laptopen. Det är mycket med det tekniska va. Det är en uppdaterad version. av Skype också. Nu är jag inloggad som. Dala Gunnar faktiskt. För att Karpstrypan ska kunna nå mig. Men i fortsättningen så ska han anropa. Sverigekanalen istället. Och det är ju inte Gällarehornet som han medverkar på heller. Utan det är ju Sverigekanalen faktiskt. Men vi kommer nu att invänta här. Att Karpstrypan ska dyka upp. Marie Edenhager också här, hon har väl inte lyckats med sitt lilla lokala parti, Bålängepartiet, Dalarna. Det var ju väldigt lite röster hon fick där. Det var ju kanske 597 röster i Bålänge kommun med över 50 000 invånare. Så att jag tror inte att det räckte till för några mandat helt enkelt där. Så till fortsättningen så ska ni andropa oss på Sverigekanalen. Men eh, eftersom Karpstripan kommer att andropa mig på det gamla då Dalagunnar så har jag loggat in på Dalagunnar så att just idag så heter vi Dalagunnar på Skype. Men från och med nästa lördag så måste ni andropa Sverigekanalen istället. Så från klockan 17. Ja. Nu har vi en stark stabil signal på telefonen här och vi ska försöka nå en liten kabel också här och se om vi får en kontakt på IP-telefonen också här med en telefonadapter. Nu har inte röstbrevlådan varit inkopplad, här. det är mycket med det. 54 och 50. Tekniskar. 16 ja. 55 och 0. Ja, ja, ja. Nu det PP på det nu. Ja, den funkar ju bra. Så vårt telefonnummer är 022560 143. Kan Andersson tacka dig för musiken här på fredagen? Så jag har jobbat väldigt mycket då. Jag har alltså jobbat väldigt mycket. Jag kan ta det för tredje gången. Jag har jobbat väldigt mycket. Jag har alltså jobbat väldigt mycket med B-datorns hårdisk, Den nya lilla som är en så litet pyttelitet format. Så den går ner i bröst fick faktiskt då skapa mappar så att man strukturerar det hela då. Eh, till exempel mappar för de olika schemalagda programmen som har programtitlar. Olika. Man kan inte blanda alla ljudfiler alltså i en enda röra för det går inte att hitta dem helt enkelt. Alltså man, får, man får ju leta enormt i de här mapparna som bara heter mp3 till exempel och datum utan om det är en ljudfil då som heter Rolf Pettersson till exempel så måste man lägga alla program som, som han finns med med den titeln i den mappen Rolf Pettersson. Och sen spela upp dem i Winamp på spara som spellister då. Från C-datorn kör vi live över kanal 1 och 2 samt extra kanalen butt kanal 6. 18-18.30 så är vi ute också på anslutning nummer 5 över Stockholms närradio. En samsändning där. På B-datorn kör vi eh, kör Winampen, kanal 3, 4 och kanal 5. Laptopen kommer sen kunna köra, inte kunna köra Stockholms närradio och B-datorn kan inte köra Stockholms närradio. Och D-datorn eller laptopen kommer helt enkelt att köra kanal 5 på Winlampen. Och programmet kommer att köra kanal 6. Och alternativt kanal 7, Icecast Server. Extra kanalen på caster.f, när man måste logga in. Och aktivera den. Sverkanalen.com är en domän som ersätter originaladressen då jälerhornet.webnode.se Vi närmar oss där snart nu 11 000 besökare som också kan lyssna. Det är både besökare och lyssnare. Och det spelar ingen roll om man bara lyssnar i en minut för de har man i alla fall lyssnat. Så att, eh, det är några tusen lyssnare där som måste tillföras den här statistiken också faktiskt. Nästan 4 000 besökare under september månad besökte den adressen som nu är en domän då sverigekanalen.com och eh, sverjkanalen.sc den är upptagen men inte aktiv. Det finns ingen hemsida eh, som heter så. Man får inte upp någon men någon har tyvärr registrerat själva namnet då sverjkanalen.sc. är men sverigpanalen.com för duga. Det kommer snart att komma upp i 11 000 besökare där. Och nästan 4 000 besökare under september månad 2014. är ett nytt rekord. Förutom att man kan höra kanal 1 som streamar direkt live där. Så är det kanal 2, 3, 4. Går man till bloggavdelningen så kan man lyssna på kanal 5 och 6 också. Vänta nu. Nyhetsavdelningen streamar också Eurofolk Radio Och ett antal Andra inbyggda Inbäddade spelare också Inte bara med vanliga Väbrådestationer Med musik eller talkshows Utan även eh, Norska poliser och annat Man kan lyssna på där Och eh, radioamatörer och sånt från USA Faktiskt om mer kommer nu ska vi se vad som händer här. Nu har jag loggat in som Dalagunnar för att Karpstripan ska kunna nå mig. Men i fortsättningen så ska vi då heta Sverigekanalen. Han brukar komma lite efter 17. Telefonen är öppen också på 022560143 om ni hör mig. Kan ni höra mig? 0225 Eh, och här öppnas stora olika inspelningar Jag får försöka få bort olika fönster och sånt här eh, Mycket med det tekniska Ja, det var inte så bra veder i Hedemora Eller överhuvudtaget här på torsdagen då Det hade varit soligt men naturligtvis skulle bli dåligt när ja. Jag skulle ner men det var ingen skyfall Det var lite lätt duggregn eh, I alla fall vid Myrgatan där resebyrån har ju flyttat inte till tågstationen eller resecentrumet men den nya butiken som jag tror är en hälsokost har kvar den här gamla skylten med reklam för SJ och SAS va? jag tycker det är väldigt dåligt att inte kunna ta bort den här gamla skylten alltså det är ju bedrövligt dåligt och bussen hem också gick ju 2,70 upp och då är det 2,5 mil men när bussen går över Husby landsbygden så måste det vara minst en mil extra där i ganska stora bussar för så få resande. Dalatrafik borde ha en mindre typ av bussar för de flesta turerna har ju ett fåtal resande faktiskt. Eh, 0225 6043 Skype heter idag Dalagunnar. Men från och med nästa lördag så måste vi använda det nya namnet då Sverigekanalen. Och på Twitter så finns jag också både som Dalagunnar och Sverigekanalen. Låta bra med att följer mig där faktiskt. Hon är politiskt korrekt. Uh, man måste alltid vara politiskt korrekt. Eller man ska inte vara politiskt korrekt menar jag. Så vi får avvakta och se vad som händer här. Karpstrypan bygger dyka upp lite grann efter klockan 17. Och han skulle medverka idag. Så det är ett otroligt jobb. Med att skicka upp enorma mängder med... Uh, Mp3 Till archive.org För intern lagring Och sen tar man ner det Till B-datorns Nya hårdisk, den här lilla Som man kan få ner i bröstfickan På 465 GB Det har redan minskat Och sippade eh, mappar Och sen ska de extraheras va? Så att det är ett tidsmässigt Långvarigt arbete som man kan hålla på Långt efter midnatt Och så långt sent på nätterna ibland blir klockan både det ena och det andra och det är bara början alltså att fylla på och strukturera upp de här mapparna också då och döpa dem till olika namn för det går inte att blanda hur som helst med olika artister och olika ljudfiler och alltihopa det här hur som helst va det går inte att hitta dem helt enkelt och man kan sitta i timmar och leta måste strukturera i mapparna Nej, jag tror inte Marie Edenhager kom in i Borlänge kommun med sitt eh, lilla eh, Bålänge-partiet. Det var väldigt svagt där. Det var ju inte ens det var under 600 röster alltså. Mindre, och, och Björn Björkvist lämnar också Realisten och nedtidningen Realisten kommer att försvinna. Det var en nyhet jag kunde se här. Den nya kulturministern också är dömd för flera brott och även brott hon är solbränd importerad från Afrika och eh, man ser bara ett par stora glasögon som täcker hela ansiktet eh, hon heter Ba någonting i efternamn eh, hon är solbränd och hon är dömd för flera eh, brottslig verksamhet och narkotikabrott också och hon har även visat sina tuttar också eh, hon är den nya kulturministern eh, det tackar vi inte för och alla mördade svenskar också det är ju ett stort antal mördade svenskar som har blivit mördade de senaste 30 åren och hur många tusentals svenska kvinnor som har blivit våldtagna och även mördade i Sverige, det har jag inga siffra på faktiskt eh, ja, jag tror att eh, vänta nu ja, du hör mig va? ja, jag tjena, tjena, lyssnar lyssnare jag där också naturligt. För att, för att eh, nästa lördag så ska vi heta Nästa lördag så ska du, ska du ringa till Sverigekanalen istället för Dalagunnar. Okej på Skype då eller? Ja och eh, nu har vi ju Sverigekanalen.com Som har snart 11 000 besökare Och nästan 4 000 besökare under september månad Det är väldigt mycket Och man kan se på flaggorna där att det är snart 50 stycken från USA faktiskt Ja, en liten fråga om Skype. Kommer du att byta namn på Skype? Det, det, det, det heter Dalar Gunnar eller kommer du, ja... Alltså nästa, väl, nä, nästa lördag så ska det heta Sverigekanalen istället, eftersom det här är ett program som heter Sverigekanalen. Ja, men det vet jag. Uh, men, uh, uh, jag ska ändra på en du, när jag gör det klart i alla ordet så fortsätter jag, så ska jag skriva Sverigekanalen istället då. Var det fyra stycken invandrare som har blivit med i den nya regeringen? Det är inte mycket. Bara fyra stycken. Ja, vad ska man säga? Det, det var lustigt att du nämnde det faktiskt, för att jag sitter just nu med en artikel framför mig på fria tider här, som har stått ja. igenom Sveriges nya regering här. Ja. Och bland så sitter jag, den ena artikeln, den lyder så här, illegal invandrare blir minister. Det handlar ju om regeringen Löfvens nya civilminister Ardalan Shekha, 17 här, Shekarabi, som är en illegal invandrare som utvisas av regeringen eh, som stod under Ingvar Karlssons styre 1989. Och det här är ju nog naturligtvis saker och ting som inte <laughs> Stefan Löfven vill kännas vid. Alltså, det står en hel del om den här eh, intressanta ministern här, eller vad man nu ska kalla honom för. Han kom som sagt då till Sverige, då, eller kom till Sverige tillsammans med sin familj 1999. men dåvarande invandrarverket avslog familjens asylansökare och beslutade om att han skulle utvisas tillbaka till Ron. Det är lite intressant då, vad den dåvarande invandringsminister maj Löv sa sa om det här. Hon sa då att asyl kommer endast att till asylsökare som uppfyller kraven enligt FNs flyktingkonvention och till den som i övrigt har särskilt starka skyddsnivå. Sa hon då Men familjen Karabi ansågs inte uppfylla kraven och utvisades därför då Familjen gick under jorden, jorden uppgångs- och så illegalt i Sverige för några år sedan under regeringen Karl Bildt då, för att kunna få uppgås till tillstånd. Och så sent som igår så anklagades den här chekka arab i media för att ha skattefuskat så att har sin deklaration felaktigt. Då. Detta har naturligtvis skatteverket reagerat på, men Stefan Löfven tycker uppenbarligen inte det här är någonting att bryts sig om hans fall skulle se ut ur SSU den här killen också, inte Stöfald Fel också då, naturligtvis utan -dar Ar Dalan Shekarabi då efter en massa oegentligheter så är han nu tillbaka som en av regeringslöfemensministern och det, det intressanta är som du sa förut att, att, det, är så att, det, är så att det finns ju fler invandrare i regeringen för, för ja, det är ju bara alltså har vi en, en en, nu ska vi se här. Ja, det här är, det är helt, helt fantastiskt. Uh, <laughs> om man går in på Expressen och även på Fria Tider och läser den som blir publicerats på Fria Tider för övrigt senast igår klockan 22.27 så hittar man en artikel där. under Den artikeln heter Minister, jag blev ihjälslagen på 1300-talet. Uh, Först jag tänkte när jag läste den här artikeln, är detta ett psykfall som har uttalat sig eller vad är det för Ja, det är väl ett sykfall som har kommit utsatt till politiker möjligtvis då. Detta psykfall, om ja, man nu ska jag få angela ett sådant men jag tycker faktiskt att det är berättigt i det fallet. Det här psykfallet heter Kristina Persson. Hon äh, representerar Sverige när det gäller äh, att, strategifrågor och framtidsfrågor. Då, alltså ministerförsållandet. Hon påstår på fullast allvar att hon blir välslagen. Det kan man väl bli Men då skulle hon inte kunna uttalas överhuvudtaget Om hon hade varit död Inte nog med att hon menar att hon är död Hon dog också någon gång på 1300-talet Och <laughs> Enligt Expressen då, Och även Fria Tider Så säger hon då om detta så här Det var alltid från att bli en slag På 1300-talet som 19-åring Till att jag var fattig torparfru Eller topparhust, topparhustru i vad jag som Finland på 1800-talet Lite snurrigt här, alltså insatt. att Man var jag på 1900-talet Alltså, jag blev väldigt tydlig Fick väldigt tydliga associationer till Raul Wallberg Sade Kristina Persson I ett visst tv-inslag Som publicerades i SVTs program Striptease 1997 eh, Dessa spektakulära uppgifter publicerades Igår kväll, alltså av Expressen Och utav fria tider också ska jag väl tilläggas eh, vad ska man säga om sådana här egentligen Det är helt fantastiskt vilken regering Stefan Löfven har totat upp. Jag förstår visserligen att Löfven har varit starkt pressad Under cirka två veckor här nu När det gäller att få fram en ny regering Men jag tycker också att Två veckor är ändå två veckor Visst det är inte lång tid Men samtidigt måste man ju få fram en regering så småningom Och vad är det för regering han har fått fram då? Det var en regering som brukar som Bestå av ett antal en del av dem är rena sykfall som till exempel Kristina Persson Eh, Men en del andra, minst sagt märkliga personer som man har eh, tagit med er i. Eh, till exempel en programledare, eller en, en före detta programledare som har varit programledare för Disney-dags, barnprogrammet Disney-dags. Och även för Söndagsöppet. Jag tror, jag, tror jag, vet, jag tror att lyssnarna vet vilken programledare jag pratar om här. Om inte så heter hon Alisba Knulke. Nej, ursäkta. Kökne, förstår du? Ja, men jag kan inte uttala namnet men tyckte så jag är nöjd med att säga Alice ba istället. Alice ba. Alice ba! i alla fall, med h på slutet där. Och henne har han då utan de konstiga anledning, Stefan Löfven har då av de konstiga utnämnt henne till kultur- och demokratiminister. Eh, så alltså det är väl en sak att utnämna en person till en minister, men då tycker jag i alla fall att grundtanken bakom det hela när man som politiker... I det här fallet hos Stefan Löfvens regering. Eh, när man då plockar in en person i en regering så bör man ju förutsätta i alla fall, tycker jag och många andra tror jag, i alla fall med mig, att den här personen har någon form av politisk erfarenhet. Att personen kanske är politiker redan och så vidare. Men det här stämmer tydligen inte alls heller, alldeles knulke, äh, ursäkta, alldeles var med det. Utan hon har tydligen aldrig haft någon politisk erfarenhet och inte politiker heller. Däremot har hon erfarenhet som får jämnledare. Men jag tycker att hon försvarar sig då med att hon blev betalande medlem i Miljöpartiet för tre dagar. Sedan. Och den här personen eller den här tjejen då har då Stefan Löfven anser en tillgång i hans regering. Alltså, jag är inte riktigt förvånad över att hon har blivit uppmärksam de senaste dagarna här. Men det som jag tycker är intressant är att det är ingen som bryr sig om att ta upp Ingen journalist blir sig om att ta upp att hon inte har någon politisk erfarenhet, Att hon heller inte är politiker och att hon aldrig varit politiker heller Alltså Stefan Löfven lutar sig alltså i hennes fall mot en totalt oerfaren person i politik Jag misstänker att enda orsaken till att han har tagit in henne är att hon är mörkhyad och kommer ifrån Jag kommer inte ihåg vart och kommer de från någonstans ifrån Men hon är inte svensk i alla fall Hon är i född och uppvuxen i Malmö Men bara för det så behöver man ju inte vara svensk för det och kommer väl från Något, något afrikanskt land från början Där det är, är man med svart Med Nergräser och negrer med andra ord i alla fall, jag tror att han har plockat in den på grund av hennes etniska bakgrund egentligen och inte att hon har någon politisk erfarenhet. Hade hon haft det så hade hon hade varit på grund av den politiska erfarenheten han har ju inte plockat in den i regeringen överhuvudtaget. Och det är inte så särskilt konstigt att det finns en växande oro kring, kring hans regering faktiskt. Även om jag tycker det är bra att, att vi inte har någon moderat styrregering längre så är det mera oklart vad som kommer istället nu, eller minst sagt. Om vi tar en titt på vilka personer Eller några av de personer som finns med i Stefan Löfvens regering här Jag sitter framför mig förut Med en lista på hans nya regering Sammanlagt var nya regering 24 ministrar 18 nya ministrar Har tillsatt som socialdemokrater med sex stycken istället har utsätts av Flams och Transpartiet Miljöpartiet ehm. Vi kan läsa upp namnen lite snabbt här. Åsa Råmsson som vice statsminister av gudförbjudsamt klimat och miljöminister och något konstigt. Ni vet Åsa Råmsson som tidigare i sommaren blev hemma och anledd för det hette som ett På grund av ett tal som hade hållit i Almedalen i år. När då snackade de vita kränkta män. Och körde något som hets emot mäns ja, mans kön om man så vill. Uh, att den här personen sitter i Miljöpartiet är jag är helt över, hon hörs snarare hemma i Manshatalpartiet Feministiskt Initiativ, jag i alla fall anmäld för det här, jag vet inte hur det gick med den saken eh, hon har också uttryckt sig har sagt andra märkliga sammanhang eh, vilket jag inte kommer ihåg just nu då, men det finns en hel andra sen har vi Stefan Löfven själv naturligtvis som nu har blivit statsminister och som eh, har väl ingen större politisk erfarenhet som politiker han har inte varit partiledare för Socialdemokraterna så värst länge. Innan dess var han fackförbund, fackförbundsordförande för fackförbundet Metall. Och han har ju propagerat mot Sverigedemokraterna flera ungdomar, oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna. Och eh, underförstått sagt då, eh, mellan raderna, att man tycker man ska döda Sverigedemokraterna. att man ska bort dem från, från Sverige på hållet. Men det är klart att man inte kan gå ut och säga en sån sak Att man kan inte säga rakt ut att man anser att vissa människor med viss politisk tillhörighet ska dödas Det kan man ju naturligtvis inte säga Å andra sidan behöver man inte säga det, det eller glasklart vad man menar i alla fall Och då kan man ju tänka sig vad man tycker om medlemmar i svenska parti Om man anser att Sverigedemokraterna ska dödas och så vidare om man nu anser det. Jag tycker att det är rätt glasklart vad han menar. Jag, men jag kan göra fel förstås. Jag är ju bara en vanlig människa. Han tycks ju tro att han är något helt annat. Eh, Margot Wallström, eh, utrikesminister i den nya regeringen. Och eh, jag vet inte om jag tycker att det är så värst bra beslutet av Luffén att ha henne i regeringen heller faktiskt. För att hon har ju också... Hon har ju också visat att hon inte är för demokrati. Bland annat sa hon inte huv vid ett tillfälle på frågan vad tyckte om folkviljan när det gällde folkomröstningar och så vidare. Och då sa hon, det var några, det var ju ett par år sedan där, jag tror det var två år sedan förresten. Och då sa hon så här ordagrant, eh, folkviljan är ingenting att bry sig om, det är ingenting att bry sig om folkomröstningar, sa hon, bland annat då. Inte det sista, men kanske var exakt ordagant. Men den första sa hon: eh, Folkviljan är ingen viktig i, i, i dagens Sverige så. Och inte i dagens EU heller. Och det här ska då vara en person som eh, ska påstå sig vara demokrat. Va? Det är utrikesminister i USA innan. Han har ju lång politisk erfarenhet, men det är väl egentligen den enda med henne, tycker jag. I finns syns en mycket. Sen att hon påstår att hon. Eh, att hon är för demokrati och alla människors lika värde ja, men då kan man ju säga att Adolf Hitler och kompani Var demokrater allihop då eh, Jag menar Nu kommer jag in på en grej som är lite känsligare Kära lyssnare men jag tror ni förstår jämförelsen då Mellan Margot Wallström och Adolf Hitler eh, Det jag menar är att Båda två Adolf Hitler utgås inte för att vara demokrat Men han och hans Vad ska man säga Likasinnade då i, I Tysklands regim då På 30-talet kan man ju säga Faktiskt att de var demokrater allihop Jag syftar till exempel på När man bestämde att man skulle utrota Alla judar i Tyskland Alltså det här, det här Det här beslutet fattades ju Utav flera personer Till exempel Adolf Hitler och vissa andra Utav hans vad som här, ministrar Och eftersom det var flera personer Som fattade det här beslutet så kan man lugnt säga Att dessa personer var demokrater eh, om Adolf Hitler själv hade bestämt alltså att detta så var han inte, hade han ju inte varit någon demokrat men eftersom det var flera personer som bestämde detta så var det ett demokratiskt beslut att döda en massa judar och jag, jag tror ni förstår jämförelsen här det fanns inga 6 miljoner juder i Europa vid den tiden. Det var ungefär 2 miljoner så att siffran 6 miljoner är mycket överdriven. De flesta hade deporterats österut. Va? Och den, slutliga, den slutliga lösningen bestod i att helt enkelt för, för, för, fördriva judarna bort från Tyskland, inte att, inte att utrota dem. Nej, precis. Det var, det var ju det det var frågan om. Man ville ju, vill ju inte döda en massa folk egentligen. Så att det dog folk i de här flirtstredarna. Det gjorde du ju. Men Nä, de var ju inte tänkt för att man skulle döda folk. Äh, det. Nej, de flesta var ju arbetsläger. Och där dog de av sjukdomar och utan köld och sånt. Och. Ja de gjorde ju det och visst det var ett antal personer som gaserades men det finns ju judiska källor som, som bevisar att, att det inte var så stora mängder gas att det inte gick att framställa så stora mängder gas för att man skulle kunna utrota så pass många människor på så få år en judisk professor läste en intervju som han gjort beräknar om detta. Han sa att det var en total omöjlighet att så många människor skulle ha dött ut så stora mängder gas. det var det inte bara judar som dog. Men nu är vi inne på en helt annan sak så jag övergår till det här med äh, ministrarna här nu. Morgan Johansson som har äh, sagt en massa konstiga saker också. Han är ju då justitieminister i, i Löfvens regering. Anders y y Yngveman, eller Yggman, står att till med, vilken en person jag aldrig hört håras om förut i Inrikesminister. är inrikesminister. Återstår att se vad, vad han kan uträtta för någonting. Isabella Löfven från Miljöpartiet känner jag till emot. Hon är biståndsminister utav någon konstig anledning här. Och Peter Hultqvist som är försvarsminister. Det ska vara intressant att se vad Socialdemokraterna tänker göra åt försvaret för övrigt, speciellt eftersom vi inte har någon försvar i Sverige. Uh, och det är lite oroande det väcker tanke på våra stora hotet ifrån Öster i form av Vladimir Putin och så vidare å andra sidan så tror jag inte det är så mycket att bryta om när det gäller Putin, att Putin skulle kunna gå in och säga så här i Sverige att ni har två val, om man verkligen vill ta över Sverige så skulle han kunna göra det bara för att han känner för det inte för att vi i Sverige har något värde som han är intresserad av som land inte för att vi har några intressanta ja, det är, tillgångar men... Utan han skulle kunna gå in och säga så att, Nu jag säger att jag bara känner för att ta över Sverige Och ni har, ni, har en, ni har Några dagar på er att bestämma Så jag kommer ta över Sverige hur ni än Bestämmer Det enda det frågar om det är Hur jag ska ta över Ska jag ta över med våld och vapenmakt Eller ska ni lägga ner vapen frivilligt Ni bestämmer Det här är alltså en möjlig utveckling Jag säger inte att det kommer att hända ehm. Vi har också socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, en person som jag heller inte har hört talas om Och Per Bolund och så sedan den illegala invandrare Ardalan Sheikharabi som är civilminister Gustav Rilouin, eh, en av Miljöpartiets pappskall om man så vill Inte särskilt miljömedvetande han heller faktiskt, eller utbildningsminister Aida Hadalafia, eller vad 17 står, är just gymnasiumkundsundskapsminister Ellen Halmar Knutson, Ibrahim Baylan. Så det är ett intressant namn. Jag debatterade faktiskt med honom för övrigt. Han skulle ju han skulle bli energiminister då. Jag debatterade faktiskt med honom via, om jag minns rätt, hans blogg tror jag det var. För en sex-sju år sedan ungefär. Och vi diskuterade faktiskt um, om Socialdemokraterna kommer till makten. Um, ja, vid ett tillfälle. Uh, och, ja, jag tror det var 2008 Om Socialdemokraterna vinner valet nästa år Vad de kommer att göra då Det var 2008 och jag minns inte exakt vad Men det var lite intressanta saker i alla fall Vad det nu var för någonting <laughs> Och så har vi extremisten nummer ett Eller en av några stycken i Stefan Löfvens regering Där har man bestämt Mehmet Kaplan då, om det uttalar så Bostads- och utvecklingsminister Ni vet han eller, ni, vet Emper, ni vet han som påstod Helt seriöst att uh, att jihad Jihadister, alltså extrema muslimer Islamister Han menar att de var frihetskämpar Han har ju sagt samma sak om islamiska staten också ehm, Och den här personen Är muslim ehm, och Har denna här öppet totalt glömt Bort sitt huvud någonstans så börjar man ju fundera på vad man har gjort Med tanke på vilken syn islamiska staten Och dess representanter har När det gäller muslimer som inte har den så kallade rätta tron Alltså alla muslimer som är inte är islamister Ska avrättas och han är muslim själv. Man kan ju bara utgå ifrån att han är Att han stöder islamiska staten då Och att han är islamist Det finns många bevis på att han är det Och så har vi Alisba Knuller då. Ursäkta, Alisba Menar knuka eller kuka eller vad det står Alisba som inte har någon politisk erfarenhet Som inte är politiker Som aldrig har varit politiker Uh, har han har då utsett till kultur- och demokratiminister jag misstänker att ha det har att göra med hennes etnicitet och Ulva Johansson, välkommen i politiken ut igen på en betydande post den här gången, kära lilla Ulva. han har då utsett till arbetsmarknadsminister också detta att någon väldigt konstig anledning det är ungefär som att utse det är ungefär som att utse Josef Stalin till demokratiminister typ med tanke på vilken syn han hade på människor som inte tyckte alls som han. Nu har han ju död så det går ju inte. Då, men... Och så vidare. Men det var väl i på vad jag skulle nämna här. Det blir lite intressant att se vad, vad den här regeringen kommer att åstadkomma här. Själv tror jag inte att det kommer att bli nylal, nyval, ursäkta. Svamla lite grann, snubbla lite grann på bokstävna Men jag tror att det är fel, kommer att få väldigt svårt att driva igenom vissa saker- Uh, han har ju visserligen lyckats Stäga igenom det här med A-kassan Att han har höjt A-kassan till 80% För alla personer som är arbetslösa vad jag vet. Som in, men som tydligen inte verkar vara Som att de är långtidsarbetslösa Samtidigt kan man ställa sig frågan Vad är man om man är långtidsarbetslös Ja, jag ställde den frågan Faktiskt Jag har ju själv varit arbetslös i många år Och har just nu ett jobb Och bestämt tid tyvärr Men det är ett, i alla fall ett jobb när jag tar slut så är jag arbetslös igen. Men jag kommer ihåg en gång att jag ställde en fråga till min handläggare. Den löd så här. Jag ville ha reda på vad lång tid man skulle ha varit arbetslös för att ha som arbetslös då. Eller långtidsarbetslös. Det svar jag fick av min handläggare var att han skulle ha varit arbetslös i tre månader. Jag skrattade faktiskt min handläggare rakt i ansiktet då. Anledningen till att jag skrattade min handläggare rakt i ansiktet är att jag hade varit arbetslös i åtta år då. När jag fick reda på det här. Så det här med tre år var ju en... en, en en tjusig avslut i röven på Karl XII på så säga eller rättare sagt om man så vill en fishjärt i en ute i värld, eller en fis eller något sånt ursäkta jag skympar inte Karl 12 jag är inte så jag menar man jag tror att ni förstår på ungefär vad jag menar det är inte min mening att göra det och det gör jag inte heller. vi kan ta en bättre likställdse då en tjusig avslut på Stefan eller en tjusig avslut på den avgående moderatledaren Fredrik Reinfeldt jag, jag vill inte någon ge dem någon kyss, kyss, i arslet, eller kyss i arslet Men det är bra att han avgår i alla fall Samtidigt så tycker jag han sviker sitt parti Han avgick när, när hans partiverken behövde honom Det är ett stort svek tycker jag Oavsett vilken partiledare man är för vilket partiledare Man är bu och be åt Reinfeldt på den punkten Samt en massa andra saker förutom det gäller honom precis det jag hade att komma med? Har du något att tillägga till att han kör kärleprogramledare? Nu är det dödsljust här. Ja, men jag måste sköta det tekniska också hela ja. tiden här, vet Och se hur det låter och sånt. Det som går ut här, va Men var det fyra stycken ministrar nu som var invandrare? Eller var det fler? Jag tyckte det var fyra. Ja, om man ser till den lista jag har framför mig. Enligt den listan så är det tydligen då. Um, du sa invandrare. Vi ska se här. Det är då en, två. Jag hittar håll tre. Jag kan läsa upp dem förut. Ett Arda Hallan Eller Arda Hallan Arda Hallan, Arda -Hallan då Sjekkarabi då Civilminister uh, Av någon konstiga anledning Av någon honom då uh, Aida Al-Qaida Läste jag nu Aida står det här Aida Hadzilak -si gymnasie- och kunskapsminister kunskapslyft och någon konstig det är också Ibrahim Bayland det var ett lätt namn att uttala förut ja, han, han, han, han, han, han var skolminister förut va? Mm, det tror jag och så ja. har vi uh, islamisten och judförspråkningsutrotaren Meshmet Kaplan då, bostads- och statsutvecklingsminister och så har vi då Alice Baknulle generaldirektör för ungdomsstödelsen kultur- och demokratiminister då. Hur, många, hur många är det? Det är fem stycken, är det? Ja, det är fem? Ja. Hur, hur många ministrar är, är det totalt, hörru? Hur många är det totalt? Ja, vi, ska, vi kan kolla igenom det också när vi ändå håller på det är, Sammanlagt 24 ministrar som uh, regeringen Löfven har 18 av de nya ministrarna tillsammans till Socialdemokraterna Medan sex stycken är utsatta av Miljöpartiet då uh -huh. Det är i princip det man kan säga Du sa 25 stycken totalt, är det? Uh, nej det är inte, det är 24 ministrar totalt Varav 18 är tillsatta av Socialdemokraterna Och 6 stycken är tillsatta av Miljöpartiet och Av dem. Av 24 ministrar är fem stycken invandrare Det är en ganska låg siffra Eller är det inte en ganska låg siffra? Jag är lite förvånad faktiskt uh, Med talar på att Stefan Löfven är en av de personer i riksdagen Som har gastrat och skriker mest om det Var alla människor slikaväl att vi ska att vi ska stoppa rasism på olika sätt och främlingskäntlighet och så vidare. Och så har han och häpna bara fem invandrare i sin regering. Jag tycker det är fjöttigt gjort, Stefan Löfven alltså att du inte bryr dig om människor med annan intensitet än den svenska mer än vad du gör faktiskt. Bugo för Hur många? Du är hycklare helt enkelt. Jag undrar om antalet invandrare som har röstat i år, är det här valet, har ökat eller inte? Möjligtvis har det ökat lite. I alla fall det är det ganska många invandrare som har röstat på Sverigedemokraterna faktiskt. Ja, Sverigedemokraterna gick framåt på alla håll i Sverige, oavsett om det var riksdags riksdagsvalet framförallt då, Men även på all kommunal nivå, vad jag vet då. Det finns inte ett enda kommun där, det inne där de gick bakåt. Men finns de i Sveriges alla landsting också? Det fanns de inte förut. De har kommit in i Stockholms stadshus också, alltså Stockholms kommun då. Ja. Det har de gjort. Och Svenskapsparti gjorde, trots vad vissa representanter för partiet har sagt efteråt, så tycker jag ändå att man gjorde ett ganska bra val ändå. Faktiskt för att vara första eller första om man ställde upp i Riksdagsvalet för partiet. Man fick visserligen bara 4189 röster, men man tanke på att man i förra, nej för 17, för 17, gubbar. Man ställde ju upp i Riksdagsvalet förra året, var Riksdagsval också, och då fick man 700 röster. Och jag måste jag väl ändå säga att eh, det är en ganska stor framgång att gå tycker jag. Men det är klart att med tanke på vad mycket möda och energi som svenska parti har lagt ner eh, för att komma någon vart i årets riksdagsval så får man väl ändå kanske säga att det är en liten eh, ja det är väl en, en siffra eller röster som inte stämmer överens med antalet möda och energi som man har lagt ner för att komma någon vart så det jag tycker jag är lite väldigt, väldigt tråkigt det faktiskt men Svenska parti har framtiden för Och det har även Sverigedemokraterna också tydligen Och eh, jag menar, Har det gått så bra för SD i år så Det kommer förmodligen att gå bättre för Svenskans parti nästa gång Om nu partiet finns Det kan ju helt enkelt bli så här Partiet byter namn eh, Det vet man inte heller För det är en annan intressant Utveckling av att prata politik Ja eh, Som du kommer ihåg så Svenska motståndshörelser och representant Per Öberg inröstad i Ludvika kommunfullmäktige Ett mandat på uh, ett sd på personröster va? Ja precis, man hade inte stängt listan som det heter uh, och det var så på en ställe också i, i Sverige, men där var det en person som representant för SVP som kom in på ett SD-mandat jag kommer inte ihåg riktigt vad, vad han heter men uh, jag kommer ihåg det här med SMR idag och då heter det helt plötsligt att ja det här får inte hända handla mer så att eh, då har man stoppat den grejen mellan andra i lagen nu då, så att det går inte att bli så igen oavsett var någonstans i vilken kommun det är från, om att man kan rösta på en person om listan är stängd då, så att säga som inte representerar det partiet som listan är till för så att säga och det var ju precis det som hände när Svenska motsavsrörelsens talus Per och Vi blir i ulvika olika kommunfullpack. Eh, nu är det också här att eh, fram tills dess då så har ju SMR eh, gjort, eh, vad heter, det har gjort klart att de är en, en organisation som arbetar som är emot det parlamentariska systemet och därför inte vill vara en del av man arbetar alltså utomparlamentariskt då. Men i och med att Per Öberg kom in så har det bildats en ny del av svenska motståndsrörelsen. Man har helt enkelt startat ett, en, en del det finns två delar som är dels den utomparlamentariska grenen, men även en politisk gren, vilket jag tycker är mycket intressant alltså. Och eh, Speciellt med tanke på då att, att SMR hela tiden har sagt att de inte vill vara en del av det parlamentariska systemet. Nu har de helt plötsligt blivit en del av det där att de startat en, poli, en politisk eller en partigren i SMR. Och vi kan gå in och kolla på Nordfronts hemsida, alltså Svenska Motståndsrörelsens nyhetsorgan- och se om det står någonting om detta där Jag det har stått om det bara att i Svenska Dagbladet har det stått om det Vad heter den poli politiska grenen då? Ja det är det jag inte vet Men jag har hittat en artikel här som bildar parlamentarisk gren Står här Och om vi inte går in och kollar ja, Realisten längst ner för övrigt också Fruktansvärt tragiskt att den här bra nätidning Läggs ner, den hade verkat behövs Men Björn Björkis som, som var redaktör För Realisten har hoppat av Utan någon anledning jag vet inte varför, för nu läggs alltså dialister ner då tyvärr. Men det kommer säkert att uppstå någonting annat som kanske är bättre också, det vet man inte. Eh, just det så står det offentliggörande här jag, Utav eh, SMLs ledare Klaus eh, Lund har skrivit en artikel här. Jag kan läsa lite grann. Vill höra står så här, offentliggörande, motståndsrörelsen har beslutat att bilda en parlamentarisk gren. Ett parti som ska representera organisationens ståndpunkter i val- Nordiska motståndsrörelsens ledare Klosslund Lund förklarar här varför. Jag kan inte läsa igenom hela artikeln om jag läser lite kort så här. Det står bara så här att vi har inom organisationen diskuterat, det är ju Lunds egna ord då, diskuterat bilden av en parlamentarisk gren under lång tid så det är ja, okej. Okay. Redan i våras stod beslut om att det var dags att förverkliga planerna på att bilda ett parti som kan föra fram Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter och främja dess mål då. Vi beslutade också att vänta med att gå ut med detta till strax efter valet 2014. Det var alltså planerat sedan längre och de hade inte så mycket med Per Öbergs framgång att göra tydligen då. Det är inte vad många uppfattar sakerna saker som står här. Dels för att vi vill inte ville. Okej, okay, de beslutade alltså att gå ut med detta till, efter valet då. Dels för att vi inte skulle hinna göra ett allvarligt försök i detta val. Dels för att vi inte ville att det skulle framstå som att vi skapade splittring inom den nationella rörelsen om att bilda ytterligare ett nationellt parti strax det var. Det var i valet. Det är ju för ganska svårt drag av SMR tycker jag här. Men sen så står det också så här att vi nu bildar parti innebär inte att nordiska motståndsrörelsen blir ett parti. Partiet blir motståndsrörelsens parlamentariska gren och är därmed tänkt att endast utgöra en del av verksamheten som vi dessutom den kapacitet finns har för avsikt att beredda ytterligare. Det här är väldigt intressant skulle jag säga. Det ska bli intressant att se vart det här leder någonstans, om det ens leder någonstans det vet man inte heller eh, med tanke på vad ska man säga eh, med tanke på hur utomparlamentariska SMR uttalats är, så ska det bli intressant att se hur det blir där. men man kan jämföra det här lite grann med IRA, den nyländska motståndsrörelsen de hade ju också en parlamentarisk eller en, en parti, eller en, en, en, en parlamentarisk gren som heter Sin Fein har jag för mig. där var en person som heter Don Adams. Adams hette han i alla fall. Inte Don Adams, det var en komedi skådespelare. Eller en komiker, heter det sant. Som slog igenom i ett antal filmer och en av tv-serier. Bland på 70-talet och under 80-talet. Jag kommer att tänka på en film som heter Agent Smart 86 där han spelade huvudrollen. Men nog om detta han, där var, där jag blandade ihop honom med Adams. I alla fall Adams då, i då, var ju då ledare för ERA:s parlamentariska gren av Sinfein heter de och så hade IRA en, en, en revolutionär gren då, så att säga och det är den jämförelsen jag gör med svenska motståndsrörelsen här att SMR har en revolutionär gren som är parlamentarisk vilket är välkänt vid hela året men nu blir det alltså även en en, en, vad ska man säga, en partipolitisk Gren då, utav SMR Och jag misstänker att den grenen kommer att Heta, heta någonting, alltså att den inte Kommer att heta SMR, utan jag skulle gissa på att den Ja, som IRA heter ju Sinn Fein, partipolitiska gren Jag tror att, att, att Grenen inom SMR kommer att, att Eller partiet inom, ja, partider Inom SMR kommer att heta Någonting där också, så att man skiljer på dessa två saker, annars så blir det Man blandar ihop båda två, två. Aj. Eller vad tror du själv? Det är in, intressant faktiskt, det finns ingen namn ingen namn alls ännu då ja eller finns det inte nej Det finns ingen namn på den här grenen än, Men kommer säkert, eller det kommer För det finns inget parti i, eller finns ingen organisation i hela historien Vad jag vet än så länge Där man har haft en, part, en partipolitisk gren Som inte har hetat något till. Du, du finns ju på Twitter ja, du, twitt ja. du finns ju på Twitter Precis som jag, jag, det, jag Och jag har ju haft kontakt med Med, med äh, Veronica, Veronica Palm till exempel Socialdemokraterna och, och Lotta Bromé och, du, en, en annan sak hörde du Man kan ju se en sak att Både du och jag har ju besökare På dina sidor och bloggar Precis som jag från Sveriges Radio till exempel Varför besöker de eh, våra sidor för? Ja det har nog helt Menar du Menar du eh... Menar du Twitter-sidan nu eller menar du våra Ja det, det den här sidan till exempel Det vi, finns, nu, det eller, finns en exempel. sida som heter Media Creeper Och där, ja. kan, där kan man se också äh, Karpstripan äh, har besökt Av äh, Sveriges Radios AB till exempel varför, varför besöker de dig och mina sidor? Det har nog helt enkelt att göra med I ditt fall vet jag inte Men i mitt fall så är det nog helt enkelt så här Att jag länkar till vissa artiklar När jag skriver mina blogginlägg ja. jag skriver någonting som har med Någon artikel som står i Sveriges Radio att göra. Eller då, då länkar jag till en sån artikel Och eh, sen så kanske jag skriver Ordet Sveriges Radio någon gång också ibland Och det var därför som de kanske skrev in Och det jag tror jag likadant i ditt fall eh, Fast du har ju, sett, jag har ju sett att du kommenterar ju Väldigt mycket på vissa sidor har sett jag har också, du, har, du har också besökare från Göta Media, AB och Göte, Göteborgsposten och Hallandsposten till exempel och Värmlandstidningen och liknande också va? Ja det har jag, Jag lite besök uh, Kan man också säga att polisen är, Eller R rikspolisstyrelsen är inne på Och tittar på lite då och då på min blogg också Jaha Men det får de ju jättegärna göra Jag tror att de får nya besökare så Tack, rikspolisstyrelsen. Ja men jag, personal på Sveriges Radio Som besöker rasistiska sidor De måste ju avskedas omgående liksom De, har, de ska inte besöka rasistiska sidor som, som dina och mina, de är hemska ju för det första så är jag ju inte... Ja, jag förstår vad du menar. Du ser det från PKIT-ögon nu. Rasistiska sidor, jag förstår vad du menar. Men nej men det är ju helt enkelt så här att jag har ju till och med haft besökare från riksdagen, tror jag, som har varit inne på något av mina bloggar. Ja. Uh, och, men det är ju likadant det. Det är ju helt enkelt folk som... Uh, Alltså, de, folk får gå in på vissa sidor Jag menar till exempel Sverige Sveriges Radio eller, alltså, De blir representerade från Svenska Dagbladet Så var inne med min blogg och kolla vid något tillfälle Som du säger, Sveriges Radio också Det är väl förmodligen folk som ja, Kanske är nyfikna på vad som står där Eftersom de på något sätt har fått reda på att ja Som till exempel att jag skriver en artikel där jag länkar till Ja eller vad är det här för en konstig Så alltså går de in och kollar där Så att de är liksom inte ute efter för att stödja mig på något sätt De vill bara se vad det står om dem Som tabes medieblogg till exempel Det är en mycket enkel blogg Alltså själva designen, designen är mycket enkel Det är ingen, ingen avancerad blogg va Och han har alltså över tusen besökare på en enda dag vet du? Ja Nu är det likadant med mina tre bloggar De är inte särskilt avancerade de heller Uh, dessutom finns det ju flera mal färdiga mallar till de här bloggarna som jag utnyttjar då så att, uh, Men Tobes Media bloggarna har kommit i rampljus ganska ordentligt uh, de senaste månaderna har jag sett Du, borde, du, du, skulle, du skulle behöva, du skulle behöva de, här, de här koderna som jag har för att kunna lägga in så att de kan lyssna på uh, Sverigekanalen direkt från din sida också alltså, Jag har ju sådana här in, in, inbäddade koder som det heter Ja. Uh, oh. har du Men då har du ju den grejen, uh, jag testade att lägga in en sån här kod på min blogg Då gav tipsarna, men då smedas det en massa musik när man kommer in på min blogg då Och jag vet inte hur lagligt det är det där, att man kan lägga upp musik Om man inte har tillåtelse till att spela upp den musiken Och sen kan, ja. du, sen kan du hämta hem så att uh, man kan se flaggor också varje, varje besökare, alltså varje land får ju en egen flagga va? Ja, det är det rätt jag, har sett, jag har sett det finns på Sverigekanalet Jag har sett du, han tipsade om en kanal som heter Eurofolkradio.com Och den verkar komma från England De, kri de kritiserar ju judarna väldigt mycket då. Så Eurofolkradio okay. och Alltså Eurofolkradio.com Okej så internetradio då Och sen har Nick Griffin, Nick Griffin har Blivit utesluten också från, äh, från BNP faktiskt Som han har lett i många här hans år Han har faktiskt fått lämna det partiet nu Vad är det som är orsak till detta? Ja, det är några interna bråk som vanligt då i den engelska rörelsen som heter Okej okay. alltså, Jag är förvånad över att han har blivit utesluten För han, det var han som grundade den han, han var väl partiledare eller Äntligen fram till han blev utesluten Nej, nah, det var eller, väl Eller var det någon annan som tog jag. Det var väl den här äldre gubben som från början Från, äh, från, fr, fr, fr, fr, fr, fr, fr, äh, vad hette han Jo, vad hette han John Tyndall hette han ju Okej okay. Uh, John... Det är, vet, men okay, det är Den, väldigt intressant. Ja, vi pratar om 60-talet alltså. Ja, okay. uh, och sen fanns det väl en, en, en gren som hette National Front också, va? Ja, men jag tror. En... Jaha, menar du en gren inom. Uh, vad Inom. Uh, uh, ja. <laughs> du nämnde ju partiet. Du jämnade ju partiets namn alldeles just, och så kommer jag inte ihåg det nu. Eh. <laughs> uh, National Front away, Sen, och finns, sen, sen är det. finns det också Britain First finns något som heter England First alltså Britain First finns något som heter också Det är också ett parti ja. Och sen tror Jag finns, jag tror det finns något som heter National Democrats också i England eventuellt Jag känner igen det namnet, jag tror att du har rätt att det finns det Det är väl lite splittrat som vanligt där borta Ja men sen alltså, har du un, un, Unik också Eller vad de heter Ja, jo, de har ju gått fram den här Ledaren har ju lite alkoholproblem Och uh, håller på med do, uh, kvinnor och, uh, och han både röker och dricker Och uh, sny, ja. snygga kvinnor Men det är, det är verkligen eller, liksom, och, ja. att, att vara EU-kritiska EU Liksom Det är men du är de här kränkningarna som, Sovjet, eller, som, som Ryssland gör nu. Eh, Ukraina, Polen och Litauen har ju bildat, har ju bildat då en, en, en militärpakt nu. Alltså lite eh, Ukraina, Litauen och Polen har bildat en militär pakt. Va? Och, och eh, Ryssland kränker ju verkligen den svenska gränsen titt och tätt. Alltså, men det är ju inget, det är liksom inget krig på gång ändå. Men att de liksom testar, de testar då den svenska militären om, om de är på hugget eller vad det är frågan om egentligen. <tryckligare> jag tycker att för det första ska jag säga att jag tycker att det är väldigt intressant att Polen och Litauen och, och vad sa du mer för land? Uh, Ukraina, ja. Ukraina, Polen och ja. Litauen har nu bildat en en, en egen militärpakt helt enkelt va? och jag, vad, vad händer just nu i Ukraina vet du det? Ingen koll på det alls just nu, det har ju hänt så pass mycket i Ukraina i sommaren och fram till slutet, så att det var väl ingen som har riktigt koll men jag kan bara säga så att sista äh, ordet är inte sagt än det gäller Ukrainas frigörelse eller vad ska jag säga och det över Krimhalvön att... är ingenting som jag sagt än. Putin tror nog att han han har ju tagit över Krim vad jag vet. Det var ju så efter ja, efter andra världskriget då att både Danmark och Norge anslöt sig till NATO, men egentligen så skulle vi ha ett nordiskt ett helt nordiskt försvarsförbund alltså med Island, Norge, Danmark och Finland tillsammans alltså. Det är tyvärr alltså så så blev det ju inte så. Uh, ja, det här med NATO Jag är inte helt jätteinsatt i just det här med NATO Men om jag fattar saker rätt så är väl NATO en, en ren europeisk uh, Alltså Militärstyrka va? Som innefattar bara vissa delar Av, av Europa, eller alltså, har jag fel? Uh, Europa består ju av Västeuropa och uh, Men Ryssland ligger väl delvis i Europa I alla fall, men inte hela, inte hela Ryssland, alltså det ligger ju ända bort i, uh, uh, Ja, uh. Men, alltså, jag, jag undrar liksom eh, vilka länder som är med i NATO till att börja med. Ja, jag har inte något koll på det, men... Eh, ja, men, vill heller, eh, men. Ukraina vill vi komma med också, jag tycker inte rysarna om. Nej. Nej, Sverige är ju inte med i NATO, vad jag vet. Det finns en del som tycker att vi ska gå med i NATO, men jag tycker inte att vi ska göra det. Ja. Om vi ska hoppa... Men, om vi ska, om och finns... de, de personer som anser att vi ska gå med i NATO tycker att vi ska gå med, vad jag vet, på grund av, dels på grund av att vi inte har någon försvar. Men samtidigt så vet jag inte om det är så lyckat att gå med i NATO ändå Jag menar, vi styrs ju ganska mycket från Bryssel ändå Ska vi då styras ännu mer genom att gå med i NATO? Jag, jag tycker inte det faktiskt De, Men man kan ju göra så här, man har ett avtal med NATO Att om Ryssland anfaller oss så kommer NATO-länderna att beskydda oss Och, och, och st automatiskt stötta oss Men i verkligheten kommer det bli så den svenska regeringen kommer att begära hjälp av NATO om Sverige blir anfallet av Ryssland. Den saken är klar, men jag ser ingen risk att Ryssland anfaller oss. Men om vi hoppar iväg ganska långt bort så är faktiskt Nordkoreas ledare spårlöst försvunnen just nu. Och hans närmsta medarbetare har haft ett möte med, Syd med, Syd med Sydkorea, ärkefienden eh, ja, igen. Så att vad, vad kommer det hända egentligen om, om någonting har hänt honom? så att säga? Hans hälsa, han, han kanske ligger inlagd på ett sjukhus, va? han har haft problem med sina ben. Ja, det har ju varit en hel del snack om det här med Nordkoreas ledare här. Vad det är som har hänt med honom egentligen. Det är jag har jag inte kollat upp ordentligt jag heller. Men det här är en väldigt intressant sak tycker jag också. För att det är inte så jättevanligt att, att Nordkoreas ledare kommer upp på tapetens så värre mycket. Eftersom det är ett land som är så pass stängt. Och så vidare. Så och det här med att han har försvunnit eller vad man vill säga. Det är ju en jättenyhet tycker jag själv i alla fall. Uh, det kan ju helt enkelt vara så helt enkelt att han kanske inte då har försvunnit utan att han har tagit timeouts helt enkelt De de hotar ju liksom hela tiden med att nu trycker vi på knappen och nu startar vi kärnvapenkriget Men liksom det händer ju aldrig någonting Men liksom varför håller man på och skramlar så här att liksom de hotar att nu, nu trycker vi snart på den här knappen Och nu drar vi igång ett världskrig och, och vi, har, vi har missiler mot USA vi vet hela det där köret va Men liksom varför kör man den stilen? Det, det finns ett uttryck för det här om jag minns rätt och uttrycket lyder någonting i stil med att eh, eh, någon liknande typ massa gap på skrit Men lite handling liksom att man den större än, än den, den, den fysiska handlingen och jag tror att det är det vi ser här i jag tror inte alls att om man säger så att Nordkorea verkar vill göra det och det så gör de det tror jag Men jag tror inte att alls, de, vill, de vill skrämma folk De vill försöka göra sig större än vad de är va? Man kan jämföra lite grann med en stinkpadda Det kanske inte är världens bästa jämförelse Men jag ska förklara hur jag menar så lyssnarna förstår det här, Och även du också naturligtvis Det finns ett, ett groddjur i Sverige som är starkt utrottsvotad Som inte är så vanligt längre Som heter stinkpadda och den paddan ser ut ungefär lika... Ja, den är li något mindre än vår vanliga padda som är brun. Men båda dessa paddar har försvaret det att när de kommer ja, den vanliga paddan, men kan jämföra med vanlig padda också. Man, I och för sig Nordkoreas ledare ser ut som en padda hela hand så vi var jag inte var så snäll mot grodjur nu. Vi måste ursäkta, källa grodjur. Men, men det jag menar är att jämförelsen mellan Nordkorea och en padda är solklar eh, tycker jag det i alla fall Paddor, de flesta paddor i alla fall Blåser upp sig När de känner sig hotade Vissa som till exempel Agapaddan med sina 30 cm Behöver inte blåsa upp sig Den är tillräckligt stor ändå Men mindre paddorten, som alltså till exempel Vanlig padda som blir max 15 cm och så har vi stinkpannor som blir max 9 eller 8 cm tror jag, lite mindre båda dessa alltså pannor blåser upp sig när de känner sig hotade, till exempel om en hund kommer fram och nosar på dem, de blåser de upp sig stinkpannan gör även så här den böjer huvudet neråt och så nära marken som det går och sänker frambenen samtidigt som den lyfter upp bak eller sträcker på bakbenen och lyfter upp Uh, ändan ganska högt över marken och ryggen lite framåt och blåser upp så sen. och jag tror det är väl en, egentligen en sån typ av uh, uh, grej som vi ser eller Nordkorea som vi var inne på förut är att, att uh, de hotar att de ska göra det och det men uh, om de kan göra om de kan göra det varför gör de inte det? Eller? Jo, för att de är som en stinkpadda då försvarsbeteende. Fast i det här fallet är det inget försvarsbeteende för Nordkorea utan man hotar andra makter. Så det är ju det som är intressant med Ryssland tycker jag att när Ryssland säger någonting då är det snarare inte ett hot därför honom utan eller det är ett hot som Putin har sagt, uttalat vissa saker och ting mot Västergännen om de ska lägga sig i vissa saker och ting. Det är en maktdemonstration vi ser från Putins sida och det är även en sorts maktdemonstration vi ser ifrån från Nordkoreas sida när man säger att man ska göra det och det. Den stora skillnaden mellan Ryssland och Nordkorea i det här fallet är dock följande Ryssland har någonting att hota med Nordkorea hotar i vanmakt Det vill säga att de har ingenting att hota med I annars fall hade de använt det för det här låget Tycker jag jag det är uppåt. Du, man har ju sett både varghane och varghona Utanför Hedemora Och varg i långsyttan Och utanför rörsyttan här då Och Stora Kedvi då, alltså ett flertal vargar Eventuellt ett vargrevir på gång här I Hedemora kommun Och liksom, det var en pojk och flicka där som är lite skrämda Men nyfikna, närgångna vargar Det, det känner vi till Och det blir allt vanligare Och folk både filmar och fotar Men liksom, de går ju inte till anfall så att säga, Och skadar människor och inte barn Men de hade de har tagit någon här till exempel. då och De kan döda hundar och sånt. Men är vargen egentligen ett dödligt hot för människor och barn i Sverige? De går inte till. till de skadar ju och dödar inte människor. Äh, Vargarna är. De gör inte det. Nej, det finns inga bevis någon gång överhuvudtaget i världen. Nej, då är det. en modern ett att en varg har attackerat den. Nej, och då är, då, är, då, är, då är björnarna mycket farligare. Ja, det är de. Man ska ju också komma ihåg då, att. Uh, björnen har ju lite grejer att säga till om på grund av sin kroppsbyggnad Alltså när en björn slår ett slag så är det ju i nio fall av tio dödande eller rättare sagt i tio fall av tio när en ger sig på beroende på vad storleken, storleken på bytet är naturligtvis så är det inte säkert att det är dödande det är inte alla varje som kan ta det upp på en älg till exempel men det är klart, Men när en björn slår ett slag emot den där då dör ju älgen det räcker med ett, ett slag eller några slag som dör i då. Och speciellt den amerikanska grislebjörnen är ju mest när det gäller att slå ner sina bytesdjur om man säger så. Jag har ett bra exempel på det. Det observeras vid ett tillfälle en grislebjörn som vägde strax över 300 kilo som jag tror det var på ja, prärjen där den amerikanska bison också lever som för övrigt båda dessa två arter är utomstidshotade. Jag observerades i alla fall en grisnebjörn en gång som uh, med ett enda slag fällde en, bison, en fullvuxen bison också valde, på lite över 450 kg till marken med ett enda slag med labben. Det är kraft kraftigt skulle jag vilja säga. Sen har vi ett annat exempel på att grisnebjörnarna kan slå ner både den och andra. Jag vet... Uh, för ett antal år sedan, jag tror det var 70-talet och 80-talet tror jag, var, så var det inte direkt ovanligt att man när det var tjurfäktning i Spanien att man bytte ut ibland mattadolar mot grisliga och släpptes in på arenan och slogs emot, och fighterades emot en tjur. Och den mest framgångsrikaste björnen som slog ner tjurarna slog ner fyra stycken på en hel dag men jag tror att en av dem faller med ett enda slag, till exempel jag vet inte om man gör sånt längre i Barcelona och i Spanien tjurfäktning är ju utom som ett djuplogori och det är ju den är ju på väg att stoppas det finns ju krafter som arbetar för att stoppa denna nationella djurtävling vilket jag tycker är väldigt bra för det är faktiskt djurploggeriare, inte just det här att man, att man slåss med en tjur eller något sånt här, det är inte djurploggeri tycker jag men det finns en annan som man gör tror jag är bland i spanden och det är att man låter en tjur springa och så kastar man spjut i sidan på tjuren och man ser att tills tjuren dör av blodförlust, det är ju ett problem, det vill man också stoppa jag tycker det finns större skäl att stoppa det här med att man kastar spjut i sidan på tjurarna än att stoppa det här med tjurfäktning, men när det gäller tjur, själva tjurfäkt, tjurfäktning så menar väl många djurrättsgrupper och vanliga privatpersoner i spanden också att man och även EU vill stoppa det där, är att det är frågan om att, inte det att det är frågan om djurplågeri, men att man tycker inte att, att äh, om jag minns rätt så finns det vissa delar som kyrfäkten kan ta till om man inte lyckas så att säga, bryta ner tjuren då. Och det var väl de delarna tror jag som är djurplågeri, om jag minns rätt. Och det, det är därför man vill stoppa kyrfäkten, om jag minns rätt. Alltså jag kan ha fel på den punkten. V man skulle vara rädd varje björn när man är ute i skogen så man inte våga gå ut i skogen. Men alltså jag har ju aldrig sett något spår efter varg, Men jag ska berätta en sak här. Det var, det, var en, ja. det var en vinter och man såg liksom spår efter kanske rådjur, kanske älg, älgklövar. Va? Och det kan eventuellt vara hundtassar också, efter vanliga hundar. Men det fanns ett spår en gång. som var betydligt större tassar än en vanlig hund har, alltså varens tassar, eller vad heter det efter avfottrycken där. De är ju större, va? Ja, de är mycket, mycket större. De är mycket större. Och jag spanade efter en... För det var första gången jag såg ett par spår som absolut inte var en hund. Utan det var det var större. De var mycket större, vet du. Och då tänkte jag, det där... Det där undrar jag vad det var om det inte var en vargspår, vet du. Ja, det är väl absolut förmodligen svåra var det var spår. Jag såg, spår. Jag, varit, jag, jag såg mindre tassar alltså har, har till exempel den hare som har skuttat och, och klövarna efter älg till exempel såg jag va och några mindre troligtvis hund hundspår men så var de där större en gång då, då så jag att reagerar på direkt att det där kan inte vara en vanlig hund Men så mycket större alltså. mycket större var de ordet var spår har jag sett också några gånger de ser ut som, som, som vad man säga, stora hundspår. De ser ut grann som schäferspår fast de är mycket, mycket större. Mycket större ja. Ja. <håll> uh, jag, har den varje, i, jo, jag har sett en varg i Jo, jag jag sett det var en enda gång när fria det var på håll. Den var lite väl långt håll det var långt och långt men det var väl 30 meters avstånd eller någonting sånt tror jag eller kanske 50 meter. Men det var inget snack om vad det var för någonting. Det var faktiskt en varg som det var mod på, mor på morgonen. Jag skulle iväg åka slå dem. Det var på vintern här. Och jag åkte upp till Bråne. för att då de skulle åka slå dem. Och på morgonen då, när vi åkte dit, alltså i alla stycken det, så när jag åkte med en buss, så jag det var en ens som åkte upp. Eh, och då såg jag en varv som kom och strök längs. Eh, jag tror det var hus, Husknut, inte så långt ifrån vägen kom. Det var så alltså tidigt på morgonen, här, runt sju tiden tror jag det var Vad är färg på den? Vad Vad? Vilken? De har olika färger, vet? Du? Det finns, om du tittar på uh, naturserier från Kanada och sånt, andra olika länder så Varje kan ju vara alldeles svarta till exempel Alldeles svarta ja. kan de vara, och de kan vara ljusa och de kan ha olika, olika färger Så alltså, även i Sverige kan de ha olika färger, va? Det var grå var. ihåg, som jag kan, alltså. Ja, vad kan de ha mer för färger i Sverige? Gråa och... Gråsvart, gråbrun tror jag kan det vara, jag. För att Jag såg, jag, jag såg nämligen en varje gång som, som sprang över en grusväg Cirka 200 meter bort från mig Det, det, det besvärliga var att det var en, en jag hade en otrolig kraftig nordlig vind emot mig Så tårarna rann alltså, Men jag hann ju se vad det var som sprang över vägen Och det var ju ingen hund precis Utan det var den här lurviga svansen och, och snabbt sprang den och, och så var den borta bara Spark in i skogen helt enkelt och det fanns ingen den, den var helt borta. Den kom aldrig mot mig på något vis. Men liksom, just, hade det inte blåst så mycket så hade jag kunnat se mycket tydligare vad, vad jag såg. För att liksom, blåsten var ju alltså, du förstår alltså, det var ju nordliga vindar och det var kallt ute och tornen rann Men sen såg jag den här vargen springa över en väg och så in i skogen och så var den borta bara. Och det, det är ju bara kanske sju sekunder bara. Ja, det går ju snabbt. Det är ju väldigt kraftfulla och ganska ja, kraftigt byggda djur också Man ska ha respekt för varje tycker jag Men det var ju betydligt stor och lurvig under svansen Det var definitivt ingen hund Utan det är helt klart vad det var jag såg alltså Det var, det var helt klart en varg ja. och, blå, och, blå, eh, okay. och blåsten kom från vargen mot mig Så att den, det kan, då kan den inte ha känt lukten av mig Men eventuellt har den sett mig Och en varg ska ju, alltså, den ska ju försvinna bort ifrån människorna Det är det, det är naturliga vet du ja. Men... men ja, kort återgå till artikeln Bara det här med Nordfrontat och, och står längre ner i artikeln så bildade Alla längst ner så står så här, Rent konkret kommer vi inom kort påbörja namninsamling för att registrera det nya partiet Alltså måste det vara fråga om en namninsamling på minst 1500 namnskrifter plus partilen Men det står här att man ska registrera det nya partiet Det här kan man ju tolka på två sätt då tycker jag i alla fall Ena kan man tolka det som att det ska vara ett parti som har som har sin bas i svenska motståndsrörelsen. Eller också kan man tolka det som att det ska vara en partigren utav den svenska motståndsrörelsen. Som är enande med Sint Fein till exempel. Då, ehm, då återstår att se vad det blir uttalet i alla fall. Ehm, I alla fall så skriver konstlundsen här. Att jag hoppas att många av er som läser detta bidrar genom att skriva under. I samband med namningssamling kommer även att offentliggöra partits namn Ja vad dum jag är ja, De ska ju samla in 1500 namnunderskrifter med personnummer för att kunna registrera ett partinamn alltså, Så att det, ja, därför, därför, jag jag finns, därför finns det inget namn va? Nej det är ju det De kan inte registrera ett partinamn förrän de har fått in minst 1500 namnunderskrifter Så är det med alla när man ska stå till man måste registrera Man måste registrera ett partinamn först va? Eh, måste, man måste ha registrerat. Ah, ja, just det. just det. Så var det när Svenska parti bildades. Då ja. behövde ja. jag 1500 namnskifte ja. för att registrera partinamnet, Så var det. Då kanske står. Men det står jag I samma med Nu kommer jag även att offentliggöra partistan. Då har man alltså redan ett partinand här. Man behöver bara 1500 namnskrifter för att registrera partilandet och partiet Men får man inte ihop de här 1500 så har man inget Men alltså det här med att Per Öberg ska, ska, ska företräda då nationalsocialismen i Ludvika kommun Jag tycker att, ja. jag tycker att systemet är fel alltså att man, man ska inte kunna komma in på ett Sverigedemokratiskt mandat uh, på personrösterna Sju röster liksom kommer en nationalsocialist in va? Han... Det, har aldrig, det har aldrig varit lika fel om Det är det... Det, det felet är ju inte att det kommer in en nationalsocialist i Ludvika kommun. Det är inte det som är felet. Utan felet är att, en pers, att man har kunnat rösta på en person som inte har varit ens... Alltså Per Öberg ställde ju inte ens upp i kommunalvalet i Ludvika kommun. Men ändå kunde man rösta på honom va? Och man kunde rösta på honom på ett sånt sätt så att... Ja, man röstade på honom på ett, för ett, i ett Sverige-mandat så att säga. Eller sverige mandat. Och det är ju det. Det hade ju varit lika konstigt om det hade varit någon annan... Alltså, Svenska motståndsrörelsen är ju inte ens en parti. Nu ska det ju bli en del en del av Svenska motståndsrörelsen ska ju bli ett parti här då. Nu ska, ska det ju bli då. Och det har vi varit planer på det här tider i sommar också här, innan men man hade väntat tills efter valet med att gå ut på det här. Men det är ju det jag menar är att, att, att man ska inte kunna... Jag tycker att de gör rätt här, de är som har bestämt som har bestämt de nu att man ska inte kunna göra så här när de det är öppna listor. Eh, samtidigt som är Sverigedemokraterna ganska krantiga tycker jag De skulle inte ha haft en öppen lista till att börja med då, då blir det ju så här va Och det var likadant i, i en annan kommun Där det var en, en representant för Svenska Parti Som röstades in då Eller på väg att röstades in i alla fall Ja. Så det är ju det som är felet det är, Felet är inte att de kom in oh, Till exempel en, en svärdpastist i den kommunen Att de kom in en nationalsrits från Lasseberg Utan felet är att man ska inte kunna rösta på på en person som inte ens är med i, ett parti, i det partiet Som rösterna står för Eller som inte ens har ställt upp i valet Det ah. blir också väldigt, väldigt fel Vi är ute på Stockholms Snärradio 88 MHz Och ansvarig utgivare för Gällarhornet Sverige Vaknar Gunnar Andersson Vi har med oss Karpstrypan Och 4 oktober 2014 Här faktiskt Uh, uh, ja, vad har, vi, vad har vi tagit upp Vad har vi tagit upp egentligen uh, här på Sverigekanalens uh, webbrad innan vi kom ut på Stockholms närhåll, det är 88 MHz nu. Ja, vi kan väl börja med att säga att vi har med att tagit upp det här med, med vilken typ av regering som Stefan Löfven, Socialdemokraternas parti eller även nu statsminister har bildat. Det står bland annat om det är på fria tider och även Expressen och det står ett antal ministrar och jag kan ju dra lite kort vad det var för ministrar. Ja, lite, lite kort så här. Uh, vi ska bara se vart jag hittar artikeln. Det, uh, ja, det var ju i alla fall ett antal ministrar. Bara fem stycken med in, invandrarbakgrund. Varav en, ja, med tanke på att Stefan Leffén är en av de politiker i riksdagen som har gjort som mest. Som har deklarerat mest för att man ska få mer, mer invandrare på alla olika håll och kanter i Sverige på olika poster och så har han bara med fem invandrare i, i regeringen själv. Det tycker jag är väldigt, väldigt hyckleri från Stefan Löfvencina här absolut, i allra högsta grad. Men eh, det är inte så mycket i regeringen tycker jag egentligen eh, som han har åstadkommit här. Han har ju en massa konstiga personer eh, på olika ministerposter i regeringen. Till exempel för detta programledaren eh, för söndagsöppet och även eh, ledare för ett barnprogram som heter Disney Docks. Själv heter då Alice var Knulle. Och ursäkta, Knue, knu eller knall. Jag säger Alice var sa fel igen. Hon är dömd, hon är dömd för flera hon är dömd för flera brott, narkotikabrott, brott, och så har hon även visat tuttarna har jag sett nu. <skratt> och denna representant som inte har någon politisk erfarenhet alls som aldrig varit politiker och som inte är politiker nu heller egentligen, hon har ändå plockat in, men som jag sa tidigare innan vi kom på Stockholms radio, så är jag helt och säker på att enda orsaken till att han har plockat in den i regeringen, det är inte att hon har någon politisk erfarenhet, för det har hon inte utan enda orsaken är att hon inte är svensk, att hon kommer från Afrika, och är adopterad vad jag vet, och och det är det som är orsaken till att han har plockat in det För att det ska vara lite mångkultur Det är ju fruktansvärt lite mångkulturering. Det är ju som sagt, bara en av fyra invandrare Som har blivit intagda En annan person som är illegal invandrare För att överta han plockat in Som fick avslag på, på Vad heter det, En asylansökan Och han, jag vet inte om han Ja, jag har Ja, men jag är inte förvånad om den här personen inte finns kvar i landet ens som man blev utsänd till, till till minister på någon post här. och det är en massa konstiga personer som sagt vad som man har eh, som man har utsett till exempel eh, manshaterskan Åsa Ronsson, som blev polisad för, för kränkning tror jag det var och även hets mot folk på grund av hennes hattal i Almedalen om vita kränkta män där då gjorde klart att eh, det var lite som gjorde klart det Uh, det är för övrigt uh, Regeringen har ju Blivit totalsågad totalsåga När man har bestämt idag Av en lång rad olika bedömare Och de ser ut som den svagaste mest inkompetenta och oinfana regeringen Som Sverige någonsin har haft uh, Mest kommer kritiken Från borgerligt håll i form av till exempel Den aktörer, eller debattören Nick Eriksson Som har samlat en del av kritiken På sin blogg då men även en del vänstermänniskor Har kritiserat eh, Löfvens regler och mer på det att den inte, Det är många av Löfvens egna väljare Som själva tror inte att det kommer att hålla så varst längre än i regeringen. Jag tror, det jag tror är, själv att, den, att han kommer att klara av det här Men det kommer att bli ett väldigt, väldigt svårt för den, säga. Miljöpartiet har ju betydligt Färre röster än Sverigedemokraterna Och får betydligt mycket mer större makt Än Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna och det är ju inte parlamentariskt ja. Det är ju parlamentariskt är odemokratiskt Egentligen Ja, det är det ju faktiskt som ska fram. Och sen så ska man komma ihåg att miljöpartiet, i miljöpartiet sitter en stor del extremister, bland annat islamister, i form av Mehmet Kaplan, då, som är numera svensk bostads- och utvecklingsminister. Alltså samma man då som i en intervju tyckte det, och det jämförde både islamiska staten och, och, och andra jihadister, menar att de var frihetskämpar han är muslim själv jag undrar vad han ty tycker om islamiska statens syn på människor som in, muslimer som inte har en, säga, rätt tro eller rätt islamisk tro de ska ju avrätta han IS då, som han förkortar den islamiska staten men det här har inte ett Kaplan tagit upp och vad jag vet så har han även gjort känt som Ja, han har tagit starka inställningar i sig här frågan. och jag tror till och med han sa i en intervju att, att han tyckte att, att det inte skulle finnas några judar i Mellanöstern överhuvudtaget. Och detta säger... Men i och för sig, han är ju, han är ju extrem muslim då, så jag är inte förvånad över att han har sagt det här. Och den här personen är då bostads- och stadsutvecklingsminister. Han skulle lika gärna ha varit demokratiminister. Ja, men konstigt anledning så har Alice fått den, fått den posten istället. Då. Och det finns ju en massa andra personer som har sagt något en massa konstiga saker och agerat väldigt, väldigt konstigt i olika situationer uh, Ja just det, så är det står en intressant sak om Anders Yggeman eller Yggeman här som har att för polisfrågor han är dömd för brott efter en SSU-aktion mot Bromma flygplats och han är då uh, uh, det kommer jag inte ihåg vad för minister uh, ja, ny utrikes ny inri inrikesminister eller ja, inrikesminister och han säger så här: jag har dömt sig en gång för länge, länge sedan för att ha varit med i en relation mot just för att Jag var SSU-aktiv och var ute där och tältade. Jag frikärde till och dömdes i, i året i håret. Man lade alltså plocka in en här. Och så vidare. Och det är ju... Det är ju jag menar, på Kaplan som har som i islam är förespråkare för lite saker och ting som inte är särskilt demokratiska eller muslimer kontra judar. Han borde ju egentligen inte kunna vara med i en regering. Eh, lika lite som, som vänsterpartiets Jonas Sjöstedt ska, kan vara med i en socialdemokratisk regering på grund av vissa saker och ting som han har gjort och sagt, och även att, att vänsterpartiet är delat på grund av det här med den revolutionella fronten och så Så att, eh, visst, eh, ska man ha med, med Kaplan i, som eh, minister i regeringen så ska man då skulle väl ha, ha Stefan Lantvid plockat in både de Hitler och Hermann är regering också då. För Hermann Gröning flydde ju faktiskt till Sverige efter andra världskrigets beslut och var då egentligen politiskt flytting. Och eh, Löfven och en massa andra politiker i riksdagen har ju deklarerat väldigt, väldigt starkt för, för flyktigar som flyr ut från sitt hemland och olika sådana. Hade Hermann Göring levat i då så hade garanterat att Löfven tagit in honom som eh, utrikesminister eller något annat intressant tror jag. Maria, Maria Färm, eh, miljöpartiet, har ju använt droger också. Det har hon ju erkänt, va? Ja. Det, men tar ta, hon är inte med i regeringen Eller är hon med i regeringen, Maria Färn? Nej, men hon är med i Miljöpartiet i alla fall Och hon har ju använt ja. råger alltså Och sen, sen, sen Feministiskt initiativ kom in i Stockholms Stadshus där de måste vara med och Och, och, och uh, uh, Göra en budget, ja. en budget Och tjejerna sa så här vi har ingen budget Nej, men det har de inte heller så att De ljöger inte på den punkten i alla fall Nej Eh faktiskt där ut av på för feministiska initiativ och för en gångs skull så de startade partiet Era samhälls människor så alltså jag kunde inte tro det Eller alltså. jag nästan kunde inte tro det. Men det här med Per Öberg det, det här med då i Ludvika SD skulle försöka uh, prata med honom att inte ställa upp med han ska tydligen ställa upp i alla fall och alla partier ja. inklusive SD i Ludvika kommer att frysa ut Per Öberg helt totalt han kommer aldrig få igenom en enda motion så liksom varför ska han sitta med i Ludvika kommun han kommer aldrig att få igenom en enda motion det är så enkelt och han borde förstå det själv. Jo men om man säger, så här, jag förstår honom också lite grann. när, de, när, när antingen alltså, antingen antingen var det när när en sådan organisation som Asamäri får in en, en representant i i ett konvintivmäktige, då gör den personen oavsett vad man tycker om att rätt att sitta kvar, även om personen kanske inte får igenom någonting så kommer han röra röras om en hel del i, i Lundvikas kommunfullmäktige på grund av perioden. Han får, han får väl... Men ja, han... så håller jag med om att det inte är demokratiskt att ja. frysa ut dem. Det är lika odemokratiskt som att man fryser ut Astie. Men, men han får väl ekonomisk ersättning också för alla möten nu? Då? Varje ja, möte? det får jag. Var jag som trodde liksom att, att SMR inte alldeles... Ja, väldigt, väldigt intressant att Klosslund Lund går ut med detta också och säger nu, tala klarspråk, att, att, att SMR har planerat att, att starta en partipolitisk gren. Av organisationen uh, Det här har jag som sagt varit på tapeten eller, alltså, Någon gång i somras så här tydligen jag har, en bild, uh, jag har en bild på Claes Lund faktiskt. Han, bes han besökte uh, Min studio i Hägersten För det var nämligen så att Föreningen Sveriges Framtid Som sen blev Riksfronten Och sen blev uh, SMR uh. Men från början hette Sveriges Framtid I Och sen blev det ju Riksfronten va och det var en, ja, det. Ja, Sveriges framtid då med Leif Larsson besökte min studio och han hade nämligen livvakter och på bilden ser man en livvakt med lång kniv och på golvet eller på mattan så sitter en kille och röker fast han inte fick röka och det var Claes Lund och han brände alltså hål. I en matta som jag hade som jag fick slänga Och det var inte ens tillåtet Att röka i min lägenhet så att, det jag. Vilket, vilket år var detta? Ja det är början på 90-talet det här Det var Föreningen Sveriges, Före Föreningen Sveriges Framtid Som först bildades och sen blev det Sen eh, Riksfronten som, det sen ja, som sen blev motståndsrörelsen Ja de har haft sitt ursprung i Föreningen Sveriges Framtid från början. Då. Sen, sen hette ju Riksfronten under några år. Och Per Öberg bodde ju i Fagersta, han hade besökt några hantverkare en gång som skulle renovera hans lägenhet. Och de fick syn på hans att säga, material, man säger så, klistermärken och tidskrifter och böcker och såna saker. Så att han blev uppsagd som lärare, tror jag visste det var. Ja, Per Öberg har ju varit datalärare. Han blev uppstånd när jag kom ja. till, till den skolan. Kände hon, tror jag, det vad det var han var på med. Eller vilken ja. organisation han repeterade för. Ja. Men sen är det, det, var, det, en, det, det som Karls varit känd för väldigt många år. Och är fortfarande i vissa kretsar, vad vet jag är ju att han blir, påstås ju hade blivit dömd för mord på en person som ett... Uh, Ronnie Öhman man tror, eller någonting sånt det Nej, nej Ronnie Öhman blev mördad av invandrare på, på kyrkogården. Ja, det, det, här, det, här, det här var ett bråk, vi vet, den är i Nynäshand på en badplats. Men vänta nu. P P per Öberg... Ja, ja, i alla fall, för, ja säger jag att jag jobbar men i alla fall vad jag vet så vill jag också frikänd för det här mordet också. Men per Öberg då han bodde alltså i Fagersta vid den här tiden på 90-talet och då, då hette det ju Riksfronten och den här tidningen ja. vad hette tidningen som de gav ut? Kom ihåg då? Riksfronten gav ut en tidning. Men då hade han ju haft hantverkare Och de här hantverkarna snokar i hans lägenhet Det ska inte en hantverkare göra De ska bara göra sitt arbete vad, vad människorna har för tidningar och sånt I sin egen lägenhet Det är inte förbjudet i lägenheterna för öka dig. Nej men Per Öberg hade ju, han hade ju klistermärken och, och böcker och tidningar som de här hantverkarna fick syn på som de rapporterade då. Och sen kom det ju till skolan kännedom så att säga. Att han var sån här, en av ledarna i riksfronten som det hette då. Och som han blev ju uppsagt då. Du sa att han var datalärare, ja. Ja, precis. Han, ja. han jobbade som det. Ja. Men det intressanta med Öberg är också det att uh, han han har ju en juristutbildning vad jag vet, jag tror han, han är utbildad jurist, han har ju till exempel reposterat medbart jurist, eller ja, vad som är så, någon liknande, eller advokat han har ju reposterat smr i olika rättegångsmål. eller smr-aktivister som har blistänkta för brott det finns ju flera eh, filmer om det här på Youtube, när han, när han pratar i rätten och så vidare, bland annat för en person som heter Emil Uh, Emil Hagvar Emil, Emil Högberg Emil Hagvar heter han för mig En av SMLs aktivister ja. Han är, och agerade uh, jurist åt, ja, I rättegången för honom då, I tillfället Så att Per Öberg är ju En ganska bildad person Om jag fattar saker att Han är utbildad på både en och andra Så att uh, Ja, som en person jag känner som sådan fick jag på det att per Öberg kommer nog att röra om i grytan ganska ordentligt i kommunfät i olika svårare omsett vad man tycker om ja, hans som Ja, Men nationa nationalsocialismen det är ju inte höger. Socialismen är ju vänster, då. Det är ju ja. vä vänster, alltså. Nationalsocialismen är inte höger, utan det är ju vänster. Det är ju med... nationalsocialism från. Jag ja. socialism. Men det kan ju inte vara höger, va? Socialismen kan ju inte vara höger Kan den det? Nej alltså Nationalsocialismen och kommunismen kommer ju från samma grund Socialismen Ja, jo, båda, det båda utvecklas på lite olika sätt på ja, ja det stämmer vet du. Men att de säger att nationalsocialisterna är högerextremister Det är ju, stämmer ju inte med verkligheten Eller alltså, då kan man väl säga att Alla personer i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är högerextremister också då? det är ju lika sant det. För att Jag har alltså ett nummer av tidningen Kontra Miljöpartiet, då? Det finns ett nummer av tidningen Kontra Och de har också ett arkiv också Man kan följa gamla nummer Jag tror det är Kontra.nu då Där det står så här att Socialdemokraterna ville bevara den svenska rasen Och att Socialdemokraterna besökte Hitler, Tyskland och de var mycket imponerade av den, den stora framgången på det sociala. Man förbättrade för arbetarklassen i Tyskland på den tiden. Man, man gjorde mycket förbättringar alltså innan själva kriget kom. K kriget kan man fördöma, men alltså eh, regimen i Tyskland gjorde ju förbättringar för, en, för den tyska arbetarklassen, helt klart och det, det står också i skolböckerna som jag hade när jag gick i skolan på 70-talet att man fick ju ner den här enorma arbetslösheten till exempel och man, man stiftade olika lagar som, som höjde löner och allting, va? man hade organisationer som tog hand om, så att man fick mammor och papper fick komma ut på semester och sånt, och det var organisationer som tog hand om deras barn under tiden och de hade men sen kom ju. Sen kom det var det. ju. sen kommer själva kriget alltså. Och det, ja. själva kriget kan man fördöma, men inte, inte det som regimen gjorde, det var ju förbättringar. Ja, faktiskt. Faktiskt. Så att, ja, faktiskt. <laughs> Så, ja, ja man ska inte. Man ska hålla sig till sanningen när man. Har du, har du gått ut med telefonnummer till programmet för att någon skulle vilja ringa in? Ja, det är 0225 60 143. Okay. Eh, hur, var det, hur var det förra lördagen förresten? Var det någon som ni hade med er då? Ja, som är kom... med andra ordet, eller hur var det? Jag kommer inte ihåg. Jag tror Kent Andersson ringde in där så. Ja, det tror jag han gjorde. Ja. Så det var... ja. Jag tror att eh... Kant Andersson ringde väl in förra lördagen om jag minns rätt. Och Hennix har ju hoppat av SVP och han tänker ju inte ställa upp på det här parlamentariska nån mer. Han blir ju placerad på, som på 44:e plats. På. Men han kommer inte att rösta no mer heller vad jag vet. Nej. På li... Han har lagt ner allting. Sånt han har väl gått ur systemet på den Ja, Jag tittade också till exempel här på några kommuner också. Att till exempel om vi nu säger att det var 12 tusen röstberättigade i Hedremora kommun. Så var det kanske Utav 12 000 hade vi kanske 9 000 ungefär En ökning då, men alla i en kommun Röstar helt enkelt inte Det är det var ungefär 3 000 som inte röstade I Hedemora kommun Och i, samma sak till exempel i Bålinge kommun Det var några tusen som inte röstade liksom, Och varför röstar inte alla? Ja, alla ja det, är så, det, finns ju, det finns ju Oavsett om man röstar eller inte Så röstar inte alla människor i Sverige för det Så att uh... Oj, oj, oj. oj, oj. <laughs> ja, ja, jag kom inte av med totalt här Jag sitter framför mig med en bild på en artikel från Expressen som heter Färdlöf, minst minister, knark, svarta pengar och kontakt med döda. <laughs> det är en väldigt väldigt intressant... Eh... Inga egna har tota ihop eller måste jag säga. Har han kollat upp deras bakgrund, eller har han kollat upp saker och ting som han håller på med, eller har han bara satt upp i en hipspapper, så jag säger då. Det är, det är det. Hur fan kan hon bli kulturminister? Hon blev ju medlem i Miljöpartiet för några dagar sedan. Det är ju inte klokt det här. Nej. Enligt egen utsaga, eh, närvarande bestämt, enligt en artikel igår här, så gick hon med i Miljöpartiet för bara tre, tre dagar innan den här artikeln. Och <går> den, <går> Hon, hon, hon menar då I och med att ja, Hon säger ju väl i princip det att, ja, I och med att jag gick med i Miljöpartiet för tre dagar sedan Så jag har var varit politiker då, då då kan man ju lika gärna säga Att, att Ja, men kan ju dra till att var Att sjutton som inte stämmer alltså. Så att Men jag måste säga att jag är ändå är imponerad Av Alice Boa för Stolliga det finns det inte ont om i alla fall, det måste jag verkligen säga. Så det vore ganska bra på den här Jaha, Ja, men vi sånt... ja. Det är så att Jag har ju det till aha. exempel: det här med att hon menar att du att har varit politiker i tre år. Bara för att du gick med i ett parti. Ja, jag vet inte kommer att säga heller liksom. Det blir ju väldigt, väldigt konstigt. Då kan man ju så fall säga att uh, Ja, att att jul tomten finns av USAs president också. Då. Det var det du förstår, Lite som Ska hon främja den svenska kulturen, tror du, under fyra år nu då? Ja, alltså. Det är väldigt intressant att du nämnde det, Eller... det. Det blir ju väldigt intressant att se hur hon har tänkt. Alltså. Jag går ju mer och mindre harka in i, i, i den här regeringen på att min sak. Ska hon främja den? Om hon avskår och höll ju Stefan Uffedi och lade ut den här sockersås. Det var särskilt skystigt mot den här tycker jag. Ska hon främja den afrikanska kulturen kanske i Sverige? Eller den svenska kulturen? eller? Hon är i alla fall tillsatt som kulturminister i Sverige. Och då måste hon ju främja den svenska kulturen. Eller kanske rasistisk den? Ja, alltså hon, hon, hon ska ju då Och enligt en kulturministers uppdrag Så ska hon nog främja Den svenska kulturen Men hon ska väl även främja lite andra kulturer Jag misstänker att det kommer att bli så här Att hon kommer att främja först och främst De kulturer som kommer från den delen av världen Hon kommer ifrån Och sen så kommer svenska kulturen Längst ner på listan Hon kommer med eh, Sen säger hon Jag tycker det är intressant att nu får en uttalelse på en presskonferens under och hos oss. Så här de att det är ingen tvekan om att hon har en gedig i bakgrund. Men vilken bakgrund han pratar om, det säger han inte här. Vet du när en svart senast fick Nobelpriset? För att jag kan inte se, minnas att svarta människor på Nobelpriset, utan det är ju mest ju, judar eller vita människor. Är det inte var, så? Det, var det Ismont som fick Nobelpriset, tror jag? Ja, det är ju möjligt. Men... Ismont Hutt. Men om vi säger så här, när det gäller äh, äh, datorer och sånt, så är det väl faktiskt vita människor, asiater och judar som står bakom de allra flesta uppfinningarna i mänsklighetens historia. Kan du säga någonting som svarta människor har uppfunnit, om vi bortser från elden? Om vi bortser från elden. Ja, hur lång programtid har vi kvar? Jag behöver nog tänka lite grann på det här för att se om vi kommer till något. Hur långt program till var vi kvar ser du. att jag är seriös nu, jag behöver nog tänka Lite på innan jag kommer fram till För jag kommer faktiskt, det kommer att ta långt innan jag kommer fram Det Vilka var det som tog fram, eh, tog fram telefonen till exempel, och televisionen och så vidare och så vidare Och, och, och bilar och cyklar och såna saker, är var det, var Telefon, det? Telefonen tog ju Alexander Graham Bell fram va? Och han var vit va? Ja han var inte, han var inte svart i alla fall, det var inte Kan du komma, nu ringer det här också Jag ringer här Ja, det är lite i Hallå? Hej. Det var ingen där faktiskt. Men det där du. Ringde. Men men alltså, svarta människor, har de uppfunnit någonting till mänsklighetens historia? Eh, om vi bortser från elden. Kan du komma på något? Ja, det, det skulle... Jag vet inte, jag är nog ute och cyklar här eller och ute och kör bil men, men det skulle nog vara möjligtvis vara hjulet kanske då, Om det är någon svart person som kom på det oh. Men hjulet uppfanns ju på stenållen där om jag minns om vi Om vi kom från Afrika och, och, om, vi kom, om, vi, om vi kom från Afrika liksom När bytte vi ras och blev vita istället för svarta då sanning här, hallå Ja hallå Ja, du är sänning? Ja oh. Och du hade någonting på hjärtat? Jag skulle vilja höra, ni bråkar. Varför är det då? Kan ni förklara det? Varför har judar ungefär 40% av alla eh, Nobelpris? Trots att de består av mindre än av en promille av jordens befolkning? I USA så har de ju kontroll över hela massmedjan om man ska tro dig. Ja men alltså, man får ju ett Nobelpris i alla fall. Hur kan det komma sig att den, att en befolkningsdel av jordens befolkning, de är alltså långt ifrån en procent, utan de är ett promille av jordens befolkning. Utan det kan komma så att de har 40 procent av alla Nobelpris. Hög intelligens, hög IQ. Ja, absolut. Alltså, alltså ni tror helt alltså, enkelt att judar har alltså en hög intelligens, rent rasmässigt. Eller var, varför får de en...? det var såg jag inte, Ja, hallå. Ja, som min förklaring är helt enkelt att man har en kultur som, som verkligen inriktar sig på bildning Ja Jag tror inte på den rasistiska tanken att det skulle finnas några särskilda hjärnor För det är liksom lite fånigt helt enkelt att vara där en jude Jag menar, De är ett av de mest upplandade folkslagen i världen i sådana fall En jude är ju inte någonting som har kommit från Abraham och sedan har hållit och sin egen grupp men man, man tillhör en judiska, kan man säga Kulturen då Mer än rent genetiskt mm. <laughs> Det räknas ju på mamman, och mamman mm. skaffar barn med en, mm. en, en icke-jude så är ju fortfarande barnet en jude en. Ja, men det är en -gång där uh. Ja, då, var det vad jag sa va? Ja, det ja. ja, var det vad <skratt> <skratt> jag en gång till där är det, så. Ja, det är det du sa det jag undrar över Vad <skratt> du har ni något bra svar på det. Jag tror inte Kart Ann hör dig, vet du, för jag har ingen medhörning här med, mellan telefonen och skypen här. Så att. Äh, Nej, jag ställer en fråga till, men då kanske ja, jag inte hör. Det jag ställer en frågan, alltså det är rent rasmässigt så tror jag inte på det. Men kulturmässigt är det så att och det beror på att man har en bildning och då måste man, eller säga Demokraterna så väldigt. Prozionistiska så att säga Så anser de att judarna, det är ett, ett, någonting att eftersemas värt Ja så alltså, det, det finns ju demokrater som inte tycker det också Men visst, många Sverigedemokrater tycker väl det? Hör du mig? Och, ja jag hör dig men du, hör, du, hör, du hör inte karlp han, han hör inte mig va? Ja. Nej jag har ingen karlpstrypare Nej för det finns inget Är det nån någonstans då? Det finns, finns ingen här mellan i telefonen tyvärr, jag har inte den kontakten i, säger jag. Okej, okay, då ringer det där till hos annars som går till kanten. Ah, han hör inte dig. Nej, du, nej. Du nej jag. jag kan ju fråga dig, du kan väl svara på frågan, ah. för du hörs ju bra i radion. Varför har judar så stark makt Över medierna alltså, Till exempel i Sverige, USA Och så vidare de, de ja, är... Det, är helt enkelt, det, det är ju på så vis att <laughs> Om du skaffar dig pengar Så får du ju också makt och inflytande Ja <snar> De har makt över medierna he, he, he, Hela Vi har ju i Bonnier, i Bonnier i Jo han började ju som en vanlig Eh uh, uh, som förläggare ungefär och sedan när Och har de vuxit fram, det är ju så med alla företag. i Kias Ikeas kan kamper, Och då han började också som en vanlig liten handelsman och han har blivit en av världens rikaste män. De har varit, han har varit, duktig. Ja, det. Så det här är liksom tanken i att det skulle finnas något sorts komplott bakom att det skulle suttit. Hur ska då funderat ut att Jag tycker det verkar jävla det jag tänker, Jag tycker det verkar gammaldags. Det är ingenting som inte säger att, att judar har ett stort inflytande, det kan man ifrågasätta, men inte tro liksom att det skulle vara för att beroende på att man har andra hjärnor än några andra, eller någonting i den sidan. Prata, ja. prata karpstripan, uh, så vi se om jag kan hör dig. Ja, Kant hör dig. Ja. Okej, okay, då hör jag också. Nej, uh, ja, nej, vad som har om det, ja. uh. Visst, jag håller med dig som du säger där lite grann att, att judar har ju mycket skallen, mycket uttryck men att säga. De är smarta. Ja. Intrigenta. De, de är ju, det är inga idioter. Man kan inte jämföra en juder med muslimer muslim till exempel, oavsett vad man tycker om judar så. man ska säga att judar har ju kommit lite längre på skala på olika sätt än, än vad, vad muslimerna har gjort då, tycker jag i alla fall. Så, så, så, så ja, det, jag sagt, det, det finns jular som tar sig fram på många hållplanter De är produktiva, de är smarta, de vet vad de håller på med och så vidare Och det är inget försvar för hjular för på något sätt Men inte så ser, det, det, ja, men det, det brukar så, vara populära argumenter här Men absolut. det är snarare så att man har vuxit upp i de länder där det har funnits en teknisk och ekonomisk utveckling. Jag tänkte att jag anför en judare är muslim, oavsett vad man tycker om judar så... att kommer inte längre på utvecklingskala Ja. Ja. Ja. Det verkar, det verkar rätt svårt här att prata för det är väldigt dålig sändning och jag är på radion. Så är det... Det är nog lika bra att vi lägger ner den här diskussionen tyvärr Ja, ja det hörs väldigt bra ut i, i radion Ni hör nog perfekt i alla fall ja. Så det är, inte något, det är inte något ut från din sida i alla Jag Ja, jag hör mig själv i min radio här Alltså, det, jag har bra i telefon Men det är väldigt skrapigt i, ja. i radion jag ska, jag ska fixa okay. det till nästa gång Det är en kontakt som inte är i här Ja, ja. nej, så ska man hålla en diskussion Så måste det ju vara att så ska vi lyssna och kunna höra vad de pratar om. Nu lämnar Stockholm ja, absolut, absolut. absolut. Ja. vi lämnar Stockholm och strax vi tackar Kent Andersson. Ja, det He bra. Hej. Ja. Se ja. fick jag. Jag fick jag se den. Ja. Hej då. Ja, det, jag håller med Kent då. Det var det var väl lite grann så att vi pratade en kakburk på slutet här. Ja, för att äh... det ett väldigt väldigt koncentrerat. Eh, ser. Alltså jag kan ju höra. Uh. Uh. Ja. Ja. Uh. Det var väl, no det dök väl upp något fel men menar det här var väl ingenting som du Kunde förutse det här felet. Uh, Jag håller på med hårdisk jag, jag, har jag har en, st nu, då, att, då, jag har en, en stor hårdisk ja. En hårdisk som har lagt ner Och jag fick köpa en helt ny hård Hör inte, det helt Hör inte du mig? helt Hör inte du mig Hör inte du mig Hör inte du mig Hallå. Hör inte du mig Hallå Hallå? Ja, jag hör dig! Hör inte du mig? Nu vet jag inte vad det var som hände riktigt, jag hörs inte alls. Jo ja, jag hör dig mycket bra. Jag hörs inte över taget här, jag vet inte vad det som hände. Jo då. Det varför sa han alltihop. Jag försvinner ingenting, jag hör dig mycket bra. Du hörs mycket ja, bra. Vad var som händer du? Hörde du mig? Ja, det låter att jag, jag hörs. Ja. <laughs> uh Hej? -huh. Uh, vi ska se här. Uh -huh. ja, jag hör inte dig, men jag, tyder, jag hörs ute i morgon ja, nu. Tycker jag tycker jag hör nu så. Men det verkar som det är något fel och sånt här. Ja, uh, jag hör mig själv bra. Jag hör mig bra här. Nej, ja, ja, jag hör dig inte, men jag gör så. jag går ut på särkanalen på sidan, och, och, och, så, kan, och sida, så hör jag dig på det viset Ja För jag hör inte, jag hör inte att du säger någonting faktiskt, att... Jo då, du hör mig. Ja, nu, nu hör jag dig Ja nu, nu hör jag dig, men det hörs väldigt, väldigt svagt Det hörs ju svagt? Det kan med vara väldigt Du ser här... Uh... Det hörs ju svagt Det hörs ju inte svagt Ja, det är konstigt här Nej, ja, jag hör, hör väl säga, men det var väldigt bra det sånt För att jag hade inte den här kontakten i för att kunna höra mellan tele telefonen, telefonen du, och, och, och, och datorn här Så att Kent ja, ja, jag är glad att det är tyst i det här rummet jag sitter nu, för hade jag hade inte varit tyst så hade jag inte hört alls Kanta Andersson kunde ju inte höra dig vet du det är en speciell kontakt som ska sitta i mellan här. För du kunna höra mellan. Och det kan det bli rundgång om det är upp för högt. Ja, jag vet så snabbt. Jag tyckte jag rätt som är så att det försvann som jag försvann helt och hållet, men då, då, kom, då går det ut i heten när jag säger du tydligt att. Ja. Det här går ju ja, ut, jag, jag, jag hörde jättesvårt, alltså, det är jag inte ser hört för säger. Det här går ut på Stockholm, eller över Sverige kanalen det här och jag kan lägga om jag kan lägga om här i. I Mono-läge då, så att vi går ut i Mono istället för Stereo Vad du? Inte här nu Nu går vi ut i Mono-läge istället Nu hörs du lite bättre